Брайан Трейси Изяж жабата 21 начина да избегнете пиленето на време и да вършите повече по-бързо. Първо издание, 2010 година. Допълнено с три нови глави, 2017 година. Анотация Никога няма да имате време да свършите всичко, което сте набелязали за вършене. Затова успелите хора се фокусират върху най-важните си задачи и най-значимите си цели и ги осъществяват до край. Изяж жабата. Ви дава 21 безценни и проверени в практиката начина, как и вие да постигнете същата ефективност и да поемете по пътя на неограничените възможности. Тук и сега. Брайън Трейси синтезира най-добрите идеи за управление на времето и ги поднася с неподражаемия си стил, превърнал се в негова запазена марка. Ще се научите да организирате деня си така, че да вършите повече по-бързо. Ще се здобиете с изключителен помощник при реализацията и на най-смелите си мечти. За автора: Брайан Трейси е известен като един от най-влиятелните мотивиращи говорители в света. Той е помогнал на хиляди хора да постигнат своите цели и да станат поуверени. В продължение на 30 години следва, пише и изнася лекции в различни области сред които економика, бизнес, философия и психология. Неговите семинари са се провеждали в САЩ, Канада, както и в повече от 70 други страни по света. Звълнуващите разговори и семинари, посветени на лидерството, продажбите, самоуважението, целите, стратегиите, творчеството и успеха, Брайан Трейси привлича повече от 250 000 последователи всяка година. Той е и автор на над 80 книги преведени на десетки езици, както и на повече от 300 аудио и видео учебни програми. Спокоен и позитивен, Брайан Трейси притежава способността да образова и вдъхновява своята публика. Целта му всеки читател или слушател да открие своя потенциал и да се стреми към най-доброто, на което е способен. Брайан Трейси е експертен учител и предлага практически съвети с които неговите последователи да постигнат личните или бизнес-целите си по-бързо и по-лесно. Ако вече се питате откъде черпи познанието и опита си, ето и неговата биография. Сама по себе си тя е вдъхновяващ пример. Брайан Трейси е роден в Шарлоттаун, столицата на остров Принц Едуард, Канада, на 5 януари 1944 г. Въпреки, че е способен млад човек, Трейси не е завършил гимназия. Той избира да работи и в продължение на 8 години. Пътува по земното кълбо и опознава различни земи и култури. В Канада Брайан Трейси започва работа като продавач. И се оказва. Неквалифициран и дори на успешен в тази роля. Наясно с факта, че трябва да подобри резултатите от работата си, Трейси започва да обсъжда продажбите с поопитни колеги. Учи се бързо и в резултат на това, скоро освоява тънкостите. С това обаче историята на неговия успех едва започва. Продажбите му се вдигат до такава степен, че след две години, още съвсем млад, на 25 години, той се издигнал до заместник-председател на компанията, чиято стойност е 265 милиона долара. Брайан Трейси натрупва опит в продажбите и маркетинга, инвестициите, развитието на недвижимите имоти и синдикирането, вносът дистрибуцията и управленското консултиране, организационното развитие и други. И без да забравя своя горчив първоначален опит, вдъхновен от идеята как експертите в групата могат да образоват новобранците, Брайан Трейси се оказва на пътя към своето призвание. През 1981 година той провежда първия си мотивационен семинар, който днес е преведен на повече от 20 езика. Работата му го отвежда в 107 държави на 6 континента. Днес семинарите и книгите на Брайан Трейси са утвърдени като мотивационна класика, полезна за хиляди фирми и хиляди отделни служители. Непомалко значимо е наследството му, посветено на личностното развитие, когато искаме да мислим по-ефективно, да взимаме по-добри решения и да предприемаме целенасочени действия. Освен ентузиазиран автор, Днес Брайан Трейси е също председател на три компании и щастливо женен баща на четири деца. Бизнес консултант е на повече от 500 глобални корпорации, сред които IBM, Xerox, Ford, McDonald Douglas, Hewlett Packard, Asbankorp и Federal Express. Основател и президент е на Брайан Tracy International, компания оперираща в 31 страни по цял свят. Автор на Световните беселъри. Как да постигаме целите си? Едно нула нулата е абсолютни закона на бизнес-успеха. Промени мисленето си, промени живота си. при изграждане, как да превърнем остатъка от своя живот в най-добрата част от него, ефективното лидерство, универсални закони за успех, стани суперзвезда в продажбите. Наръчник за успех и личност на реализация, привлечи и задръж най-добрите. И дъра. Посвещавам тази книга на Забележителната ми дъщеря Китрин Невероятно момиче, с удивителен ум, пред което лежи едно невероятно бъдеще. Предговор Благодаря ви за това, че сте взели в ръце настоящата книга. Надявам се, че идеите, съдържащи се в нея, ще ви помогнат, така както са помогнали и на мен, и на мнозина други. Надявам се тази книга за винаги да промени живота ви. Времето никога не ви стига, за да свършите онова, което трябва. Буквално сте затрупани от работа, лични ангажименти, планове, купища списания, набелязани за прочит, както и от множество книги, които възнамерявате да прочетете, щом ви се удаде случай. Наистината е, че никога няма да ви се предостави такава възможност. Никога няма да смогнете с задачите си. Никога няма да можете да отделите време за всички тези книги, списания и други разтоварващи занимания, за които си мечтаете. И не си въобразявайте, че ще разрешите проблемите с управлението на времето си, като станете по-продуктивни. Няма значение колко на брой лични техники за това владете, винаги ще има завършене повече, отколкото можете да свършите за времето, с което разполагате, колкото и много да ви се струва то. Можете да контролирате времето и живота си единствено като промените начина си на мислене, на работа и на подход към безкрайния поток от отговорности, който ви залива всеки ден. А такъв контрол ще постигнете само ако спрете да вършите някои неща и започнете да отделяте повече време на онези дейности, които наистина са означени за живота ви. Проучвал съм въпроса за управлението на времето в продължение на повече от 30 години. Потопявал съм се в трудовете на Питър Дракър. Алекс Маккензи, Алън Лакейн, Стивън Кулови и много, много други. Изчетох стотици книги и хиляди статии за ефективността и работоспособността. Резултатът от това е книгата, която е сега пред вас. Всеки път, когато попаднах на някоя добра идея или ми хрумнаше такава, а прилагах в работата си или личния си живот. Ако се окажеше ефективна, а включвах в лекциите и семинарите си, за да споделя с други хора. Галилей е написал, не можете да научите човек на каквото и да било, можете единствено да му помогнете сам да стигне до него. В зависимост от нивото на вашите познания и опит тези идеи, може и да се ви познати. Но настоящата книга ще ви помогне да ги осмислите по-добре. След като усвоите въпросните методи и техники там, че да ви станат навици, вие ще промените курса на живота си по много положителен начин. Силата да определиш, напишеш и следваш цели. Нека ви разкажа нещо за себе си и за произхода на тази книга. Навлязох в живота без особени предимства, като изключим наличието на природно любопитен ум. В училище се справях посредствено и така и си останах без диплома. Няколко години се занимавах с физически труд и бъдещето ми не изглеждаше обещаващо. По едно време започнах работа на товарен кораб и отплавах с него за да видя света. Така в продължение на десетина години работих и пътувах. През това време видях над 80 страни на пет континента. Когато в един момент се оказа, че не мога да си намеря подходяща неквалифицирана работа, станах пътуващ търговец на комисиона. Това продължи, докато не започнах да се оглеждам около себе си, питайки се, защо другите успяват повече от мен? И после направих нещо, което промени живота ми. Започнах да разпитвам успели хора как постигат по-голяма ефективност от мен и съответно печелят повече от мен. И те ми казаха. Аз се вслушах съветите им и моите продажби се покачиха. Скоро постигнах такива успехи, че станах търговски менеджер. Като такъв използвах същата стратегия, разпитах успелите менеджери как постигат толкова добри резултати и когато ми обясниха, аз започнах да действам по съответния начин. Този процес научен учене и прилагане на наученото промени живота ми. И до ден днешен все още се чудя колко просто и очевидно се оказа това. Достатъчно е човек да разбере какво правят успелите хора и как го правят, за да последва техния пример, и резултатите ще бъдат на лице. Или друго ли, че казано, вървенето по дирите на опитните специалисти е пар екселен с условието за успеха. Успеха е предвидим. Казано попросто, някои хора се справят по-добре от другите, защото вършат нещата по различен начин, т.е. правят правилните неща правилно. И най-вече използват времето си много поцелесообразно от останалите. Тъй като бях тръгнал с фалстарт, аз бях развил дълбоко чувство за малоценност и неадекватност. Бях попаднал в чисто ментална клопка, приемайки, че хората, които се справят по-добре от мен, се изначално подобри. От мен. последствие проунях, че това не е непременно вярно, че те просто действат различно и че онова, което са се научили да правят, може да бъде освоено и от мен. Възприех това като откровение, почувствах се смаян и въодушевен от откритието. И все още се чувствам така. Дато си сметка. Че бих могъл да променя живота си и да достигна, която иде е цел просто като разбера какво правят в тази област другите и започна да прави същото, докато не получа техните резултати. След една година в продажбите аз вече бях един от най-добрите. След още една година станах менеджер. А след още три години бях назначен за вицепрезидент, отговарящ за стотина човека, действащи в шест страни. По това време бях на 25 години. През последвалия период работих последователно 22 вида работа, основах редица компании, получих университетско звание за бизнес достижения, научих френски, немски и испански, бях лектор и консултант на над 500 компании. Изнасям лекции и провеждам семинари с повече от 300 000 души годишно, като понякога говоря пред публика от 20 000 души. Една проста истина. В течение на кариерата си постоянно откривах и прооткривах една проста истина – способността на човек да се съсредоточава изключително върху най-належащата му работа и да изпълни добре до окончателния и завършек е ключът към убедителния успех, уважението, социалния статус и щастието в живота. Именно това основно виждане е и сърцето, и душата на настоящата книга. Тя е написана, за да ви покаже как да напреднете по-бързо в кариерата си и заедно с това да подобрите качеството на живота си. Нейните страници съдържат 21, разширени до 24 в двете последващи преиздавания на книгата BLHTP2W наклонена черта 4 и От най-ефикасните принципи, които някога съм откривал. Въпросните методи, техники и стратегии са практични, изпитани и бързо действащи. Омишлено не се спирам на различните обяснения от психологически и емоционален порядък на пилеенето на време или лошото му управление. Липсват и пространни теоретични обяснения. Онова, което ще научите, са конкретните действия, до които можете веднага да прибегнете, за да постигнете по-добри резултати в работата си. Всяка идея в настоящата книга е насочена към вдигането на нивото на продуктивността и на. Качеството на работата ви е съответно на нейната резултатност, което пък ще ви направи по-ценен и уважаван професионалист. Много от тези идеи са приложими и в личния живот. Всеки от тези методи е сам по себе си цялостен и необходим. Една стратегия ще бъде ефективна в конкретна ситуация, а при други обстоятелства ще се окаже, че е по-подходящ различен подход. Всички тези 21 идеи представляват набор от техники за лична ефективност, които можете да използвате по всяко време в ред, който ви се струва подходящ за един или друг момент. Ключът към успеха е действието. Въпросните принципи спомагат за бързото и предвидимо оптимизиране на изпълнението и на неговите резултати. Колкото по-бързо ги научите и приложите, толкова по-бързо и сигурно ще напреднете в кариерата си. След като се научите да изяждате жабата, вече няма да има ограничения за възможностите ви. Брайан Трейси Сулана Бич, Калифорния Октомври 2006 година Уводни думи Живеем в чудесно време. Никога преди не е имало толкова възможности и благоприятни обстоятелства за постигане на целите ви. Буквално ви затрупват възможности, Каквито вероятно никога не е имало в човешката история. Фактически на лице са толкова целесообразни и полезни неща, които бихте могли да направите, че способността ви да избирате измежду тях е критичната детерминанта за реализацията ви в живота. Ако сте като повечето днешни хора, то вие сте буквално смазани от твърде много неща за при абсолютен недостиг на време. И докато се борите с това положение, нови и нови задачи и отговорности се стоварват върху ви до океански вълни. И поради това никога няма да смогнете да свършите всичко, което трябва. Непрестанно и неуспешно ще се мятате сред различните си и безконечни ангажименти. Поради това повече от всякога способността ви да определяте най-важната си задача за даден момент и след това да се заемете с решаването и едновременно бързо и качествено ще има несравнимо по голямо значение за успеха ви, от което иде друго ваше умение. Един обикновен човек, добил навика да си набелязва ясни приоритети и да осъществява целите си бързо, оставя далеч зад себе си всеки гений, който говори много и гради великолепни планове, но не действа по реализирането им. Има една мъдра Мисъл, която гласи, ако първото нещо, което човек прави всяка сутрин, е да изяде една жаба, то той ще може да прекара деня с чувството на задоволство от това, че най-лошото е зад гърба му. Вашата жаба за вас е най-важната, трудна и неприятна задача, изпълнението, на която ви се иска с удоволствие да отложите, но която често пъти може да има най-голямо значение за личностното ви развитие. Първото правило при изяждането на живи жаби е, ако имате две жаби за изяждане, той изеща първо по-грозната. Или друго е, че казано, ако имате пред себе си две неприятни, но важни задачи, захванете се първо с потрудната, която често пъти е и поважната. Наложите си да започнете веднага и да бъдете упорит и последователен в изпълнението и чак след приключването и се прехвърляйте към нещо друго. Мислете за това като за изпитание като за лично предизвикателство. Устоявайте на изкушението да започнете с полека задача. Непрекъснато си напомняйте, че едно от най-значимите ви решения в началото на всеки ден е с какво ще го започнете. Второто правило при яденето на жаби е следното. Ако така или иначе трябва да изядете една жаба, не стойте дълго загледан с омързение в нея, а просто я изяще. Човек може да достигне високи нива на изпълнение и продуктивност, главно като развие навика всяка сутрин до края на живота си да се захваща първо за най-важната си задача. Изяждането на жабата трябва да се превърне в рутинно действие, което върши преди всичко друго и без много да му мисли. В множество проучвания на хора, достигнали особено бързо до последователно израстване в служебната иерархия и съответно увеличение на заплащането, почти винаги е установена тенар. Ориентация на действието във всичко, което вършат. Успешни и ефективни са унези, които имат дисциплината да се хвърлят директно в най-важните си задачи и да се съсредоточават върху тях, докато не ги изпълнят. В съвременния свят и по специално света на бизнеса, вие ще получите повишение и увеличение на заплащането за конкретни и измерими резултати. Плащат ви заради ценностния принос и по специално заради онзи принос, който се очаква от вас. Провалът в изпълнението е един от най-големите проблеми в днешните бизнес-организации. Много хора бъркат активността с резултатността. Те постоянно говорят, правят безкрайни събрания, както и прекрасни планове, но в края на краищата няма резултат, работата така и остава несвършена. Успехът ви в нея и личния живот зависи от типа поведение, което ще си изградите с времето. Навикът да подреждате приоритетите си. Да избягвате пилеенето на време и да давате предимство на първостепенните си ангажименти едновременно и интелектуално и физическо умение. Той е освоим чрез практика и непрестанни повторения, докато не се вкорени в подсъзнанието ви, за да стане присъща на поведението ви част. След като стане вече на отменен, автоматизмът, който ще придобиете заедно с него, го прави лесно приложим. Този навик дава непосредствено и постоянно своите плодове. И вие се настройвате интелектуално и емоционално така, че изпълнението на задълженията ви изпълва с положителни усещания, щастие и триумф. Всеки път, когато доведете до край някоя задача, чувствате прилив на енергия, ентусиазъм и самоуважение. И колкото позначима е тя, толкова по-голяма самоувереност добивате. Довеждането до край на ключов ангажимент освобождава ендорфини в мозъка ви. Тези хормони действат като естествен наркотик. И приливът им при всяка успешно приключена задача ви изпълва с повече и повече позитивност, креативност и увереност. Тук е една от най-важните от ТАНАР. Тайни на успеха. Във възможностите ви е да придобиете положително пристрастяване към ендорфините и към поражданото от тях чувство на повишена яснота. Увереност и компетентност. Когато придобиете тази зависимост, започнете на подсъзнателно ниво да организирате живота си по начин, който ще ви тласка непрекъснато към нови и нови начинания и проекти. И наистина ще развиете положително пристрастяване към успеха и приноса. Един от ключовете към пълноценния живот, успешната кариера и доброто самочувствие е придобиването на навик да стартирате и приключвате важните си ангажименти. Когато привикнете към това, за вас ще стане лесно да осъществявате значимите си проекти, отколкото да не го правите. Може би сте чували следната история. Един човек се спрял пред някакъв музикант, свирещ на Нью-Йоркска улица, и го попитал как да стигне до концертната зала Карнеги Хол. Музикантът му отговорил, репетирай, човече, репетирай. Практиката е пътят към овладяването на всяко умение. Човешкият мозък е като мускул. С използването му той става все по-силен и способен. Посредством практиката вие можете да освоите всички желани навици, техники и методи на действие. За да развиете навици за фокусиране и концентрация, се нуждаете от три ключови качества, всяко от които освоимо. Те са решителност, дисциплина и опоритост. Първо, вземете решение да придобиете навика да довършвате задачите си. Второ, самодисциплинирайте се да прилагате принципите, които сте решили да освоите докато те станат автоматични. И трето, вършете всичко с опоритост, докато навикът не стане на отменна част от личността ви. Съществува специален начин, по който да се доближите до високопродуктивния, ефективен и способен човек, който искате да бъдете. Този начин се състои в това постоянно да си мислите за придобивките и предимствата, които ще имате превръщайки се в активен, бързо реагиращ и концентриран човек. Свикнете да гледате на себе си като на индивид, принципно способен да се справя своевременно с важните задачи. Личната ви представа за самия вас има мощно въздействие върху поведението ви. Визуализирайте се като личността, която искате да станете. Вашата себе представа, начинът, по който се виждате отвътре, до голяма степен предопределя външните ви изяви. Всяко утвърждаване във външния свят започва от утвърждаване във вътрешния, интелектуалния свят. Вие потенциално притежавате неограничена. Способност да се очите и да развивате нови и нови умения и привички. Когато чрез упражнения и практика започнете да преодолявате пилеенето на време и да изпълнявате бързо значимите си ангажименти, ще се понесете с по-голяма скорост към пълноценния живот и успешната кариера. Изяще жабата. Едно, постелете масата. За да победи, човек трябва да определи целта си, да знае какво иска и да е обладан от пламенното желание да го постигне. Наполеон Хилади Преди да определите жабата си и да се заемете с изяждането ѝ, трябва да решите точно какво искате да постигнете във всяка област в живота си. Яснотата е, може би, най-вожното понятие за вашата лична продуктивност. Причина номер едно за това – че някои хора вършат повече работа за единица време, е следният факт – те са абсолютно наясно с целите си и не се отклоняват от тях. Колкото по-голяма яснота имате относно това, което искате, както и относно стъпките, които трябва да предприемете, за да го постигнете, толкова по-лесно ще бъде за вас да преодолеете протакането, да изядете жабата и да приключите задачата. Една съществена причина за пилеенето на време и недостатъчната мотивация е наличието на твърде голяма наопределеност спрямо онова, което се опитвате да направите, последователността, в която да го направите, както и причината, поради която искате да го направите. Трябва все сила да избягвате това често срещано положение, като се стремите към яснота по отношение на всички ваши ангажименти, проекти, цели. Голямото правило на успеха е... Мислете с помощта на лист хартия пред себе си. Само около 3% от хората имат ясни писменно формулирани цели. Точно те постигат много повече от други с равно на тяхното или по-добро образование и способности, които по една или друга причина не са си правили труда да запишат какво искат. Има една мощна формула за определяне и постигане на целите, която можете да прилагате през целия си живот. Тя се състои в 7 прости стъпки. Всяко от тях може да отвои и да отрои вашата продуктивност. С помощта на този седемстепенен метод мнозина от моите ученици значително увеличиха приходите си само за няколко години и дори месеци. Стъпка първа – решете какво точно искате. Или го решете сами, или съднете с вашия шеф и обсъдете целите си, докато не ви. Станай кристално ясно какво се очаква от вас и в какъв ред на приоритетите. Изненадващо е колко често хората ден след ден хвърлят усилия по второстепенни задачи просто защото не са сторили нищо от описаното. Един от най-лошите начини човек да пропилява времето си е да свърши много старателно нещо излишно. Стивън Коу ви казва, преди да започнете да се катерите по стълбата на успеха, уверете се, че облегната на подходящата страна. Стъпка втора. Записвайте идеите си. Когато формулирате в писмен вид една цел, вие я правите по осъзнателна по-определена, по-конкретна. Можете да видите и пипнете написаното. От друга страна, намерения, които не са записани черно на бяло, запазват малко или много иллюзорен характер, имат смътни очертания, водят до объркване, липса на ориентация, както и до много грешки. Стъпка трета. Определяйте крайни срокове за реализирането на целите си. Една цел или решение без крайен срок не е мобилизираща. Няма реално начало или край. Без този срок да е фиксиран и придружен с поемането на специфични отговорности, свързани с постигането на целта, вие със сигурност ще изгубите много време и ще имате слаби резултати. Стъпка четвърта – направете списък на всичко, което би ви помогнало за постигането на целта ви. Ако ви хрумне нещо ново, го добавете. Дописвайте списъка, докато добие завършеност. Той ще ви даде визуална представа за помащабните задачи и проекти и ще ви начертае път, по който да поемете. Освен това, решително ще ви вдъхне вяра в това, че ще постигнете в срок целта си такава, каквато сте я набелязали. Стъпка пета – преобразувайте списъка в план. Подредете го по важност и последователност на действията. Отделете известно време. За да решите, кое трябва да направите първо и кое може да почака. Още по-добре ще е да начертаете плана си като поредица от квадратчета и кръгчета с стрелки, оказващи връзките между различните задачи. Ще бъдете изненадани колко по-достижима ще стане целта ви, като разделите пътя към нея на отдални етапи. При наличието на записана цел и план за действие, вие ще бъдете далеч по-продуктивни и експедитивни от онези, които пазят целите единствено в умовете си. Стъпка 6. Задействайте плана си веднага. Правете нещо. Един посредствен, но енергично доведен до край план. Е за предпочитане пред брилянтен, но неосъществен такъв. Реалното изпълнение е отрешаващо значение за постигането на какъвто и да било успех. Стъпка седма. Вземете решение всеки ден да правите по нещо, което ви приближава към голямата ви цел. Включете това в дневния си график. Дали ще решите да прочетете определен брой страници по ключов въпрос, дали ще се обадите на даден брой контрагенти или клиенти, дали ще правите физически упражнения или пък ще научите определен брой думи на чущ език. Каквото и да е, но не трябва да пропускате нито ден. Давайте напред. След като сте тръгнали, продължавайте. Не спирайте. Това решение... Тази вътрешна нагласа може да ви превърне в част от най-успешните хора на съвременния свят. Ясно записаните цели имат чудотворен ефект върху начина на мислене. Те ви мотивират и потикват към действие. Стимулират креативните ви възможности, освобождават енергията ви и ви помагат да не пилеете времето си. Колкото по-големи и ясни са вашите цели, толкова по голяме е ви да ги постигнете. Колкото повече мислите за тях, толкова по-голямо става вътрешното ви желание да ги достигнете. Мислете за целите си и ги осмисляйте ежедневно. Всяка сутрин се захващайте с най-важната си задача, водеща към най-първостепенната за момента цел. Изяж жабата. Вземете лист хартия и направете списък с 10 цели, които бихте искали да осъществите през предстоящата година. Запишете ги така, сякаш годината е изминала и към настоящия момент те са вече реалност. При записването им използвайте позитивни твърдения в сегашно време в първо лице единствено число, така че те да бъдат непосредствено възприяти от подсъзнанието ви. Например, можете да напишете, аз печеля еди колко си долара годишно или аз теже еди колко си или пък аз карам еди каква си кола. Прегледайте така съставения списък и изберете унази цел. Достигането до която ще има най-благоприятен ефект върху живота ви. Каквато и да е тя, запишете я на отделен лист, поставете и срок, съставете план и го задействайте така, че всеки ден да вършите по нещо, което ще ви приближава към тази цел. Дори само това би могло да промени живота ви. Две. Планирайте предварително всеки ден. Планирането е придърпване на бъдещето към настоящето. И за това... Най-добре е да го започнете от сега. Алам Макейн Вероятно сте чували тази класическа шега, как бихте изяли слон? Отговорят хапка по хапка. Как да изядате най-голямата и грозна жаба? По същия начин, като я накъсате на хапки и ги изгълтате една по една. Вашият ум, вашата способност да мислите, да планирате и да вземате решения е най-мощният инструмент за повишаването на ефективността ви. Вашето умение да си поставяте цели и да съставяте планове, които да привеждате в действие, предопределя курса на живота ви. Самият акт на мислене и планиране отключва интелектуалната и творческата ви енергия и вид ласка към цялостен подем. И обратното, както пише Алекс Маккензи, главният източник на проблеми е предприемането на действия без предварителното им осмислене. Умението да планирате добре е мярка за цялостната ви компетентност. Колкото по-добър е планът ви, толкова по-лесно ще преодолеете разхищението на време да започнете, тъй ще изядете жабата и ще продължите напред. Една от вашите основни цели при работния процес трябва да бъде осигуряването на максимална възвръщаемост на инвестицията ви от интелектуална, емоционална и физическа енергия. Всяка минута планиране ви спестява по 10 минути изпълнителен процес. Планирането на деня ви отнема едно 0-1-2 минути. Но благодарение на тази малка инвестиция от време ще избегнете два часа лутане през същия този ден. Тъй, че принципът гласи адекватното предварително планиране е застраховка срещу посредствено изпълнение. Колкото повече се замисляме над ползата от този принцип за повишаването на продуктивността и ефикасността, толкова постранен ни се струва фактът, че малко хора го прилагат в ежедневието. А планирането е просто нещо. Достатъчни са ви лист, хартия и химикалка, отбележате всичко, което трябва да направите, и след това започнете да го правите. Винаги работете по списъка си. Когато нещо ново ви хрумне, допишете го, преди да се заемете с него. По този начин вие увеличавате вашата производителност и ефективност с около 25% още от първия ден, в който започнете да работите съобразно списъка си. Съставайте го вечерта преди работа. Впишете в него всичко, което трябва да свършите през следващия ден. Когато направите списъка още вечерта, подсъзнанието ви ще. Работи по него по време на нощния ви сън. Така често ще се събуждате с идеи и прозрения, които ще ви помогнат да изпълните задачите си по-бързо и по-добре, отколкото първоначално сте предполагали. Колкото повече време отделяте за предварителното съставяне на такива списъци, толкова по-ефективни и продуктивни ще бъдете. За различните видове цели са ви нужни отделни списъци. Първо съставете главния, в който служете всичко, което бихте искали да направите в бъдеще. Включете всяка идея или ново начинание, което ви хрумне. По-късно ще можете да подредите всичко по точки. Второ, трябва да съставите едномесечен списък за предстоящия месец. Той може да съдържа точки от главния. Трето, нужно е да направите и едноседмичен списък за предстоящата седмица. Попълвайте го стъпка по стъпка, докато тече настоящата седмица. Тази дисциплина в систематично планиране на времето може да ви бъде от голяма полза. Много хора споделиха с мен, че навика да отделят по 2-3 часа в края на всяка седмица, за да планират следващата, е увеличил драстично ефективността им и е довел до цялостна промяна на живота им. Така че методът е изпитан и ще заработи и при вас. Най-накрая, нужно е да прехвърляте точки от месечните и седмичните си списъци във вашия еднодневен списък. Те следва да се отнасят до специфичните ви действия през предстоящия ден. Докато работите през деня, зачерквайте точките в списъка си след тяхното изпълнение. Това ще ви дава визуална представа за извършеното, ще генерира у вас чувство за победа и движение напред. Осъществяването на точките от списъка ще ви мотивира и изпълва с енергия. Ще повдига самочувствието и самоуважението ви. Видимият прогрес ще ви тласка все по-напред и ще ви помага да избягвате пилеенето на време. Когато ви предстои проект, Започнете със съставянето на списък на отделните стъпки, които трябва да направите по пътя към финализирането му. Подредете тези стъпки според приоритета и необходимата последователност. Изложите проекта на лист хартия или в компютъра си, така че да виждате прегледно всяка ваша стъпка и задача. После се заемете по с всяка от тях. Ще бъдете очудени от реалните резултати. Полагайки усилия над своите списъци, ще започнете да се чувствате все по-ефективни и силни. Ще се си изпълните с чувството, че контролирате живота си. Което пък по естествен начин ще породи у вас нови стремежи. Ще започнете да мислите с повече въображение и ще ви осенят нови идеи, които ще дадат допълнителен тласък на работата ви. Докато работите усърдно по списъците си, вие ще усетите позитивен импулс, ще наберете сили и ще преодолеете разхищението на време. Чувството за прогрес ще ви даде допълнителна енергия в ежедневната работа. Едно от най-важните правила за лична ефективност е правилото 1.0 наклонена черта 9.0. То гласи, че 10% време, което отделите в планиране и организиране на работата си, преди да започнете, ще ви спестят 90% от времето за извършването и. Ако приложите това правило, сами ще се убедите във валидността му. Ще се уверите, че ако планирате предварително всеки свой ден, ще ви е много лесно да го започнете и доведете до успешен край. Работата ви ще върви по-бързо и гладко от когато и да било. Ще се чувствате значително по-уверени и по-силни. Можете да бъдете направо неудържими. Изяж жабата. Още от днес започнете да планирате предварително всеки свой ден, седмица и месец. Вземете бележник или лист хартия и направете. Списък на всички от неща, които трябва да свършите през следващите 24 часа. Прибавяйте към него новите точки, които ви хрумнат. Направете и отделен списък с всички проекти и цели, важни за бъдещето ви. Подредете значимите си цели проекти или задачи по важност и в необходимата им последователност, т.е. кое трябва да се свърши първо, кое второ и тъна. Мислете с лист хартия пред погледа си. Ще бъдете изненадани от това колко по-продуктивни ще станете и колко по ще да изяждате жабата. Три Прилагайте към всичко правилото 8.0 наклонена черта 2.0. За всичко ще имаме време, ако го вършим на време. Йохан Волфганг фон Дьоте. Правилото 8.0 наклонена черта 2.0 е едно от най-полезните открития за управлението на времето и живота. Той е наричано също принципът на Парето по името на неговия откривател, италианския економист Вилфредо Парето, който го е формулирал през 1895 година. Той забелязал, че хората в обществото, в което живеел, по естествен начин се разделят на унези, наречени от него Виталното мълцинство» – тъй е върховите 20%, разполагащи с пари и влияние, и тривиалното мнозинство, тъй е останалите 80% по Покъсно парето открива, че всъщност и економическата дейност е подчинена на този принцип. Например, според него, 20% от дейността на човек са свързани с 80% от резултатите и 20% от клиентите му са свързани с 80% от продажбите, 20% от продукцията или услугите му са свързани с 80% от печалбите и тъна. Това означава, че ако имате списък с 10 точки, Две от тях ще бъдат 5 тире, нула пъти позначими от другите 8, взети заедно. Ето едно интересно откритие. Всяко от предполагаемите задачи може да изисква еднакво време за изпълнението. Но нищожна част от тях сами по себе си ще бъдат между 5 и 10 пъти по-стойностни от другите. Може да се окаже, дори, че една от точките във вашия списък е позначима от всичките останали 9, взети заедно. И именно тя е първата жаба която трябва да изядете. Досещате ли се кои задачи бавят или отлагат най-често обикновените хора, те е тривиалното мнозинство. Тъжният факт е, че повечето забавят изпълнението точно на посериозните 20%. Вместо това те отделят твърде много време и внимание на помаловажните и по-малко резултатни 80% от задълженията си. Често виждате хора, които през целия ден са много заети, но като че вършат твърде малко. Това почти винаги се дължи на факта, че те се захващат сторостепени задачи и пренебрегват унези, които биха допринесли осезаемо за развитието на бизнеса и кариерата им. Най-стойностните задачи, които трябва да решите в ежедневието, са и най-трудните и сложните. Но отплатата за изпълнението им е забележителна. Ето защо трябва решително да откажете да се занимавате с маловажните 80%, докато не сте решили първостепенните 20%. Преди да започнете да работите, винаги си задавайте въпроса Тази задача към върховата категория на 20% от моята дейност ли спада или към низовата категория на 80%? Придържайте се към правилото, не се поддавайте на изкушението да разрешавате първо дребните проблеми. И запомнете, че онова, което сте избрали да правите постоянно, се превръща в трудно преодолим навик. Ако сте склонни да започнете деня си сторостепени задачи, скоро ще превърнете това в своя втора природа. А то никак няма да е полезно за вас. При всяка важна работа най-трудно е нейното начало. Но след като веднъж започнете да действате, ще почувствате естествена мотивация да продължите напред. Част от ума ви желае да се занимава с значими неща. Не преставайте да задоволявате тази му необходимост. Дори само обмисленето на някоя важна задача мотивира човек и му помага да преодолее забавянето на реализацията. И факт е, че времето, необходимо за приключването на значим ангажимент, е много често равно на това, нужно за осъществяването на по-маловажен. Разликата е, че когато работите по първостепенна задача, вие изпитвате по-голямо удовлетворение и се изпълвате с гордост. Обратно, когато се занимавате с второстепенна такава, дори и тя да изисква същото време и енергия, не изпитвате такова задоволство от постигнатото, ако въобще това чувства на лице. Управлението на времето ви всъщност е управление на личния ви живот и кариера. То е контрол върху последователността на ставащото, върху предстоящите ви действия. Винаги разполагате със свободата да решите каква да бъде следващата ви крачка. И способността да избирате между важното и маловажното е от значение за успеха ви. Ефективните и продуктивни хора се самодисциплинират да започват с главната от предстоящите им задачи. Налагат си да изяждат жабата. Каквато и да е тя. Като резултат имат по-добри постижения от останалите, а вследствие на това са много по-щастливи. Такъв трябва да бъде и вашият начин на действие. Изяж жабата. Направете списък с ключовите си цели, дейности и проекти. Кои са унези 20% от тях, които ще ви донесат 80% от търсените резултати? Вземете решение да отделяте повече време на отговорностите, съществени за живота и кариерата ви, и обратното научете се да не губите ценно време за неща с туростепенно значение. 4. мислете за последствията. Всеки велик или успял човек е станал такъв. Вследствие на способността си да канализира енергията си. Орисън Сует Мардън Отличителната черта на адекватно мислещия човек е неговата способност да предвижда последствията от действията си. Потенциалните последствия от всяка ваша дейност са ключови по отношение на нейната стойност. Този начин за определяне на значимостта на задачата е и определяне на следващата жаба за изяждане. След повече от 50 години изследвания доктор Едуард Бънфилд от Харвардския университет стига до заключението, че погледът в дългосрочна перспектива е посигурна предпоставка за успешен професионален и личен живот дори спрямо семейната среда, образованието, коефициента на интелигентност и социалните връзки. Именно вашето отношение към бъдещето има особено отражение и върху поведението, и върху избора ви в един или друг момент. Хората, които гледат дългосрочно на живота и кариерата си, винаги взимат по добри решения от хората, които са съсредоточени в настоящето. За това правилото е, умението да гледате в дългосрочна перспектива спомага за взимането на по-удачни краткосрочни решения. Успелите хора имат ясна визия за бъдещето. Те мислят 5, 10, 20 години напред. Анализират своите решения и действия в настоящето с оглед на това, дали са в съзвучие с мечтите им. Наличието на точна представа за онова, което е наистина важно за работата ви в дългосрочна перспектива, Улеснява значително взимането на по-сполучливи решения относно краткосрочните приоритети. По принцип, всяко важно нещо има потенциални последствия в дългосрочен план. Преди да се впуснете в някое начинание, трябва винаги да си задавате въпроса – какви ще са потенциалните последствия, ако? Направя това и това или ако не го направя? Тук правилото е – бъдещите ни намерения влияят и дори предопределят настоящите ни действия. Колкото по-наясно сте какво искате да постигнете за напред, толкова по-наясно ще бъдете и с това какво да правите сега. Ясната дългосрочна визия ви дава много по-голяма възможност да прецените всяка настояща дейност с оглед на това, дали тя съответства на крайната ви цел. Успешните хора са склонни да направят някои жертви в краткосрочен план в името на далеч по-големи бъдещи завоевания. А у нези, които, точно обратното, мислят повече за краткосрочни придобивки и удоволствия за сметка на дългосрочни амбиции и цели, са обречени на неуспех. Денис Уейтли, изследовател на човешкото мотивационно поведение, казва, губещите се опитват да избягат от трудностите, а победителите са мотивирани от стремежа си към целенасочени действия. Например, ако ходите на работа порано, четете редовно литература във вашата професионална сфера, ходите на курсове. За да затвърдите и обогатите познанията и уменията си, и ако се фокусирате върху ключовите задачи в работата си, всичко това ще даде огромен позитивен тласък на бъдещето ви. От друга страна, да пристигате на работа в последния момент, да четете там вестник, да пиете кафе, бъбрейки си с колегите, може и да е приятно и забавно, но постепенно и неотвратимо води до кариерен застой, неефикасност и в крайна сметка до разочарования. Ако някоя задача или дейност има потенциално големи положителни последствия, се заемете с нея веднага. Същото трябва да направите в случай, че имате ангажимент, който ако не бъде свършен своевременно и качествено, ще причини сериозни проблеми. Каквато и да се окаже жабата, вземете решение да я изядете. Мотивацията изисква мотив. Колкото по-голямо е потенциалното положително отражение на дадено действие или постъпка върху живота ви, толкова по-мотивирани ще бъдете да избегнете протакането и да го направите бързо. Съсредоточете се в движението си напред, не се колебайте, займете се с задачите, важни за бизнеса и личния ви живот. Така или иначе времето тече. Единственият въпрос е как ще го използвате, какъв ще бъде животът ви. А това зависи преди всичко значението, което отдавате на вероятните последствия от... Вашите краткосрочни действия. Изяж жабата. Оглеждайте редовно списъка си с задачи, дейности и проекти. Непрекъснато си задавайте въпроса, кои от тях са най-значими и с потенциално най-позитивни последствия в случай на успешната им реализация. След това изградете план за постигането им и започнете да работите по него веднага. Спомнете си забележителните думи на Дьоте. Най-голямото нещастие за човека е да му хрумне идея, която няма значение за живота му или ще го отдалечи от неговите цели. Пет. Прилагайте азбучния метод. Първият закон на успеха е концентрацията, способността да насочвате енергията си в една точка и да тръгнете право към нея, без да поглеждате настрани. Уилям Матюс Колкото повече обмисляте и планирате преди всяко начинание, толкова по-бързи и по-значителни резултати ще постигнете. Колкото по-важна е за вас дадена задача, толкова по-мотивирано ще преодолеете желанието да отлагате и ще се впуснете в работа. Азбучният метод е ефикасна техника за определяне на приоритети, която можете да използвате всеки ден. Макар и просто сама по себе си, тя е много резултатна и може да ви помогне да повишите продуктивността в работата си. Силата на тази техника се крие в нейната простота. Ето как действа тя. Започнете с съставянето на списък на всичко, което трябва да свършите през настоящия ден. И мислете със списъка пред себе си. Преди да подходите към първата си задача, обозначете споредни букви от азбуката последователните точки списъка си. С буквата А се обозначава най-важното онова което непременно трябва да направите и което ще доведе до сериозни последствия положителни, ако го изпълните, или отрицателни, ако не успеете. Такава задача може да бъде например посещение при важен клиент или подготвянето на доклад, необходим на шефа ви за предстоящо съвещание. Ако са на лице повече задачи от ЕА категорията, маркирайте ги съответно като 1, а 2 а трите на R, едно ще бъде най-голямата и грозна жаба, която трябва да изядете. С буква Б се отбелязват задачите, които би трябвало да свършите. Но техните последствия не са отрешаващ характер. Това са поповите лъжички. Ако не успеете да свършите задача от въпросната категория, някой може да остане недоволен или притеснен, но нищо. Повече. Пропускането на, на особено важно телефонно обаждане или на проверката на имейла ви спадат към задачите от категория Б. Правилото е никога да не се заемате с категория И Б докато не сте приключили с категория Я. Не се разсеивайте с няколя попова лъжичка, когато пред вас стои жаба, готова да бъде изядена. Категорията ИБ е за това, което би било добре да се направи, но отново, ако това не стане, няма да има и последствия. Към е ЕГ спадат задачите, които могат да бъдат прехвърлени на друг. Желателно е при всеки удобен случай да правите това, за да си освободите време за категорията А. Задачите от тип да спокойно можете да изоставите въобще. Те може и да са били важни преди време, но вече не са важни нито за вас, нито за когото и да било. Понякога вие продължавате да работите по тях по навик или защото това ви харесва. Но всяка минута за такива занимания е пропилено време за сметка на посъществените ви ангажименти. След като приложите азбучния метод към списъка си, ще бъдете напълно организирани и способни да изпълнявате първостепенните си задължения по-бързо. Смисълът на този азбучен метод е да освоите навика да започвате веднага задачата, а едно иди да се посветите до приключването и вложете цялата си воля, гонете жабата, хванете я и я изяща цялата до последното къще. Способността ви да обмисляте и анализирате работния си списък и да определяте вашата, а едно е трамплинат към по-добра реализация, а оттам и към по-голямо самоважение и лично удовлетвореност. Когато си изградите навика да се концентрирате върху, а едно, та е най-важният ви ангажимент, или с други думи, да се съсредоточавате в изяждането на най-голямото земноводно, то тогава ще станете по-продуктивни от няколко души, взети заедно. Изяж жабата. Прегледайте работния си списък и обозначете по азбуча наред всяко свое занимание. Определите вашата задача, а едно и започнете работа веднага. Самодисциплинирайте се да не правите нищо друго, докато не приключите с нея. Прилагайте постоянно азбучния метод и след около месец ще сте развили навика да идентифицирате приоритетните си задачи и да ги приключвате своевременно. По този начин ще си осигурите успешно бъдеще. 6. Фокусирайте се върху ключовите си дейности. Когато всички физически и интелектуални ресурси са съсредоточени, възможностите ви да разрешите даден проблем многократно нарастват. Норман Винсент Пил За какво всъщност ни плащат? Това е един от най-важните въпроси, които трябва да си задавате отново и отново през цялата си кариера. Повечето хора не са съвсем наясно с отговора му. Ако и вие имате този проблем, ще ви е много трудно да разгърнете възможностите си да получите повишение и по-голямо възнаграждение. Просто казано, не е ли са ви, за да постигнете специфични резултати. Паричното възнаграждение е заплащане за определено количество и качество работа, която, в съчетание с тази на вашите колеги, да създава продукт или услуга, търсени от клиентите. Работата ви може да бъде разделена на 5 до 7 ключови дейности. В тях се съдържат резултатите, до които трябва да стигнете на всяка цена, за да изпълните задълженията си и да направите максимален принос към фирмата, в която работите. Ключовата дейност е нещо, за което носите пълна отговорност само вие. Ако не го направите, то няма и бъде направено. Тя се намира изцяло под ваш контрол. От нейните резултати произхожда информация, която се превръща в приносен фактор към работата на другите. Ключовата дейност е подобна на жизнените функции на тялото, отговарящи за кръвното налягане, сърдечната дейност. Дишането, неврологичните процеси. Отсъствието на която идея от тези жизнени функции води до смърт на организма. По същата логика на успехът ви в някоя от ключовите дейности може да доведе до крах цялото ви начинание. Най-съществените такива при менеджмента са планирането, организацията, подходът към човешките ресурси, разпределянето на задачите, контролът, оценъчната дейност и отчетността. Това са областите, в които един менеджер трябва да има успешни резултати. Всеки пропуск може да доведе до неговия цялостен провал. Ключовите дейности при продажбите са проучването, изграждането на отношения на доверие, идентифицирането на нуждите, убедителното представяне, посрещането на възражения, приключването на продажбата и обобщаването на отзивите и впечатленията. Слабостите в някоя от тези ключови изисквания могат да доведат до ниски продажби и дори до пълен неуспех. С каквото и да се занимавате, вие трябва да притежавате някои основни умения, за да вършите работата си достойно. Изискванията в това отношение постоянно се променят. Вие така или иначе сте придобили компетентност, благодарение на която упражнявате професията си. Но някои от резултатите са от съществено значение за работата ви и предопределят успеха или краха, и кои са те. Стартовата точка на успешното изпълнение е определянето на ключовите резултативни сегменти на работата ви. Обсъдете ги с вашия шеф. Направете списък на най-значимите си отговорности и се уверете в това, че както више стоящите и хората на вашето иерархично ниво, така и подчинените ви виждат нещата по същия начин. Например, за един отговорник по продажбите ключов момент е да разполага с квалифицирани агенти. Успешното приключване на споразумение или договор е друг ключов момент. То пък е свързано с още много хора, които ще осигурят и доставят продукта или услугата. За собственик на компания или за административен ръководител получаването на банков заем може да се окаже решаващо. Такова е и наемането на подходящи хора и ефективното им инструктиране. За една рецепционистка или секретарка писането на писма, отзоваването на телефонни обаждания и своевременното прехвърляне на разговори са ключови дейности. Умението на човек да извършва задълженията си бързо и ефикасно. Предопределя и неговото движение нагоре в служебната иерархия и съответно нарастването на паричното му възнаграждение. След като идентифицирате ключовите си резултативни моменти, втората стъпка, която трябва да направите, е да се самооцените по десетобалната система във всяка от тях. Къде сте силни и къде сте слаби? Къде получавате превъзходни резултати и къде те са под възможностите ви? Правило, вашите слабости в една област се отразяват на нивото на реализация на другите ви умения и способности. Това означава, че макар и да сте изключителни в 6 от седемте ключови дейности, лошото изпълнение в седмата ще ви задържа и ще определя нивото на реализация на другите ви умения. Тази слаба точка ще дърпа назад вашата ефективност и ще бъде постоянен източник на напрежение и разочарования. Например, адекватното възлагане на задачи е ключова секвенция за един менеджер. Това умение е лостът, който помага на менеджера да управлява и да постига резултати чрез усилията на другите. Неспособността му да възлага точните задачи действа задържащо и на му страни. Дори само това на умение може да доведе до цялостен на успех в работата. Една от главните причини за буксуване на работното място следната – Хората избягват дейности от областите, в които са се проявявали посредствено в миналото. Вместо да си поставят цел и да изградят план за себеутвърждаване във въпросните области, те ги заобикалят, което влушава още повече ситуацията. Същност е точно обратното, колкото по-добри ставате в конкретни области, толкова по-мотивирани, по-съсредоточени и по сте да доведете ангажиментите си до успешен край. Факт е че всеки си има своите силни и слаби страни. Не рационализирайте, не оправдавайте и не защитавайте слабите си страни. Вместо това ги идентифицирайте ясно. Съставете си план, насочен към преодоляването им. Мислете. Тогава ще премахнете, може би, единствената пречка пред бъдещите ви върхови професионални постижения. Един от големите въпроси, чийто отговор трябва да откриете е «Коя моя способност, ако я развия максимално, ще има най-голямо положително отражение върху кариерата ми?» Този въпрос следва да направлява професионалното ви развитие от тук нататък. Вгледайте се в себе си. Вероятно вече. Знаете отговора. Допитайте се и до шефа си, до колегите си, както и до приятелите и семейството си. Какъвто и да отговорът, до който ще достигнете, съсредоточат усилията си в съответната област. Хубавото е, че всички умения в сферата на бизнеса могат да бъдат освоени. Щом някой друг е постигнал отлични резултати в дадена ниша, значи и вие ще ги постигнете, стига наистина да го пожелаете. Един от най-бързите и сполучливи начини да станете по-експедитивни и ефективни в работата си е да постигнете съвършенство в ключовите си дейности. Това е едно от най-важните неща в живота и в кариерата ви. Изяж жабата. Идентифицирайте ключовите дейности в работата си. Кои са те? Запишете основните резултати, които трябва да постигнете, за да изпълните качествено задълженията си. Оценете успеха си по десетобалната система за всеки един от тях. После определете кое е ваше умение ще ви бъде най-полезно в работата. Занесете списъка на шефа си и го обсъдете с него. Подложете го на оценка и мнение от колегите и от подчинените си. Конструктивните критики ще ви бъдат само от полза. Създайте си навика винаги да прибягвате към този анализ до края на трудовата си кариера. Това решение дори само по себе си може да промени живота ви. 7. Сеобразявайте се с Закона за полезното действие Концентрацията в нейната чиста, неподправена форма всъщност е способността да фокусираш ума си върху едно единствено нещо. Комар Законът за полезното действие гласи, времето никога не стига за всичко, но винаги е достатъчно да свършите най-вожното. Казано друго е, че не можете да погълнете всяка попова лъжичка или жабче в луквата, но можете да изядете най-голямата и грозна жаба и това ще бъде достатъчно поне за известно време. Когато наистина сте закъснели, знаете, че последствията от неизпълнението на ключова задача или проект ще бъдат много сериозни, винаги някак успявате да ги приключите, ако ще е и в последната минута. Ставате рано и си лягате късно, напрягате се повече, правите всичко, за да избегнете неприятностите, които ще последват, ако не спазите срока. Правилото е, никога няма да разполагате с достатъчно време за всичко, което трябва да свършите. Съвременният бизнесмен или менеджер работи под пълна пара, а задачите и отговорностите. Му непрекъснато се трупат. И винаги остават непрочетени служебни материали. Едно скорошно проучване показва, че средностатистическият административен ръководител има натрупани в къщи и в офиса си материали, изискващи между 300 и 400 часа четене. А това означава, че никога няма да се преборите с времето. Откажете се от мисълта за победа в това отношение. Онова, към което трябва да се стремите, е да смогнете с най-важните си отговорности. Другите просто трябва да изчакат. Мнозина твърдят, че работят по-добре, ако са пришпорвани от крайни срокове. За нещастие, дългогодишни проучвания показват, че това рядко е вярно. Под натиска на крайните срокове хората страдат от по-голям стрес, Правят повече грешки и често им се налага да се връщат назад, за да ги поправят. Нерядко такива грешки водят до дефекти и преразходи, дори до съществени финансови загуби в дългосрочен план. Понякога, когато хората бързат да приключат даден ангажимент, той се забавя, защото след това се налага да го свършат наново. Можете да използвате три въпроса, които да ви помагат да се съсредоточавате върху най-важните си задачи за момента. Първият въпрос е. Кои са най-високостойностните неща за вършене, казано по друг начин, кои са най-големите жаби, които трябва да изядате, за да донесете по-голяма полза за вашия бизнес, семейство или за живота си като цяло? Това е един от най-важните въпроси, които можете да си задавате и да им отговаряте. Какви са вашите неизначими дейности? Първо, запитайте се сам за това. После попитайте колегите си, подчинените си, приятелите и семейството си. Преди да се захванете за работа, вие трябва да ги виждате кристално ясно, също като през добре фокусиран обектив на фотоапарат. Вторият въпрос, който е необходимо да си задавате постоянно, е какво е онова, което трябва да свърша аз и само аз, и което, ако е добре направено, ще има осезаем ефект, това е един от най-добрите въпроси за постигане на лична ефективност, Формулирано от световно известния специалист по менеджмент Питър Дракър. Какво вие и само вие можете да реализирате добре и то да има забележим резултат? Това е нещо, което зависи само от вас. И ако не го направите, то няма и да бъде свършено от други го. Но ако се справите добре, отражението върху живота и кариерата ви. Ще е забележимо. Коя е за вас въпросната жаба? Не преставайте да се питате, докато не стигнете до конкретен отговор. След като го осмислите, започнете да работите по така очерталата се задача. Третият въпрос, който можете да си зададете, е как да оползотворя времето си най-рационално точно сега? С други думи, коя е моята най-голяма жаба именно в този момент? Това е най-същественият въпрос за управлението на времето и правилният му отговор е ключът към постигането на лична ефективност. Във всеки времеви отрязък съществува една определена задача – изпълнението на която е най-целесообразно за момента. Вашата работа е постоянно да откривате, каквато и да е тя. Вършете първо първостепенните неща, а второстепенните може и да зарежете. Както е казал Дьоте, важните неща никога не бива да бъдат жертвани заради незначителните. Колкото поточни отговори намирате на тези три въпроса, толкова полезно ще ви бъде да изяснявате приоритетите си, да не пилеете времето си и да се заемате с онази дейност, която най-рационално ползотворява времето ви за момента. Изяж жабата Най-мощното ви оръжие по пътя към успеха е способността да определяте приоритетите си. Отделейте по няколко минути всеки ден да поседите там, където няма да ви безпокоят. През това време се отпуснете и мислете за бизнеса си и всички задължения без напрежение и стрес. В тези мигове на самовглъбяване ще ви хрумнат прекрасни идеи, които ще ви спестят много време, ако ги приложите в работата си. Може да преживеете и прелом, който да преобърне представите ви за живота. 8. Пригответе се изцяло, преди да започнете. Независимо от настоящите ви умения, вие имате толкова потенциал, че не. Бихте могли да го развиете до края на живота си. Джеймс Та В началото на битката срещу пилеенето на време и за бързото придвижване на задачите трябва да имате под ръка всичко необходимо. Когато сте напълно подготвени, сте като зареден пистолет или като стрелец с лъг, който е опънал тетивата му. Ще бъдете изненадани от онова, което ще постигнете в следващите месеци и години. Нужно ви е само да се прицелите добре, да концентрирате ума си, за да реализирате най-важните си проекти. Подготовката за изяждането на голямата жаба е като подготовката за приготвяне на Някое ястие Преди това трябва да подредите всички необходими продукти на кухненския плод, където не трябва да има нищо друго. Същото е и с работното ви място. Разчистете всичко излишно от него. Съберете цялата информация и книжа, които ще са ви нужни по време на работата. Разположете ги така, че да можете да ги достигате, без да се налага да ставате и да правите излишни движения. Уверете се, че разполагате всички писмени материали компютърни дискове, кодове за достъп, имейл адреси и всичко друго, от което се нуждаете, за да започнете работа и да доведете до финал. Подредете така работното си място, че да е уютно удобно и предразполагащо към продължителна работа. Специално обърнете внимание на стола си, който трябва да отговаря на ергономичните изисквания, да поддържа гърба ви и да позволява на стъпалата ви да почиват спокойно на пода. За най-продуктивните хора е характерно това, че отделят време, за да направят работното си място удобно. Колкото по-чисто и приветливо е то, преди да започнете работа, толкова по-леко ще протича работният процес. Един от най-добрите методи за пестене на време е да си приготвите предварително всичко необходимо, преди да започнете. Ще се убедите, че тогава ще ви спори значително повече. Изненадващо е колко книги така и никога не са били написани, колко дипломи не са били взети и колко решаващи начинания не са били осъществени само защото съответните хора така и не са пристъпили към подготвителната работа. Лос-Анджелис привлича хора от цяла Америка, чиято мечта е да напишат филм о сценарии, да го продадат и да станат известни. Те се установяват в града и се занимават с всякаква неквалифицирана работа, мечтайки през цялото време за кариера в киното. Вестник Лос-Анджелес Таймс веднъж изпратил свой репортер на Уилшер Булевард, за да интервюира минувачите. Той им задавал един единствен въпрос – как върви работата по сценария ви? Трима от всеки четирима минувачи отговаряли – почти е готов. Тъжното е, че това, почти е готов, най-често означава, че още не е започнат. Не позволявайте това да се случи с вас. Когато седнете с всичко необходимо пред вас, заемете мобилизираща стойка. Изправете гръб със съзнанието, че сте способна и ефективна личност. После решително се заемете с първата си задача и не спирайте до приключването й. Изяж жабата. Огледайте работното си място. Независимо от това дали сте в офиса си или вкъщи. Запитайте се, такава ли трябва да бъде обстановката на един активен човек, колкото по-чести подреден е вашият офис, кабинет, бюро, толкова по-позитивни, продуктивни и самоуверни ще бъдете. Ако установите, че работното ви място не отговаря на тези изисквания, вземете мерки, така че да го направите предразполагащо към работа. 9. Апгрейдвайте основните си умения. Единственото сигурно средство за постигане на успех е да вършите работата си по-добре от очакваното, независимо каква е тя. Огемандино Да повишавате вашите умения е един от водещите принципи за постигане на лична продуктивност. Научете онова, което трябва да знаете, за да вършите работата си възможно най-добре. Колкото по-умели ставате фулова изяждането на определен вид джаби, толкова по-лесно ще ви е просто да го направите. Основна причина за буксуване във времето е неувереността и неподготвеността за справенето с някой ключов елемент от задачата. Ако човек се чувства несигурен дори в един от детайлите, това е достатъчно, за да го разобеди въобще да започва даден проект. Постоянно подобрявайте уменията си в най-важните области на дейността си. Запомнете, че колкото и добър да сте днес, вашите познания и умения бързо старяват. Както отбеляза баскетболният играч Патрайли, когато спрете да се стараете да ставате все по-добър, над вас надвисва опасността да станете по-лош. Старанието на човек да се усъвършенства в изпълнението на основните си задължения е една от най-успешните техники в управлението на работната му дейност. Израстването ви като личност и професионалист е най резултатният метод за управление на времето. Колкото по сте в някоя важна сфера, толкова по-мотивирани сте да се отдавате. Колкото по-умели ставате, толкова повече енергия и ентузиазъм се здобивате. Когато знаете, че можете да вършите добре една работа, за вас става полесно да не губите време и да приключвате свързаните с нея задачи по-бързо и по-качествено. Сдобиването с повече информация или пък с някое допълнително умение може значително да допринесат за вашата трудова квалификация. Идентифицирайте най-важните си дейности и после съставете план за постоянното усъвършенстване на уменията си в тях. Правило, постоянното освояване на знания е минималното изискване за успех във всяка област. Не позволявайте на увереност и празноти в познанията ви да ви спъват. Всичко се поддава на освояване. Онова, което другите са научили, може да бъде научено и от вас. Когато започнех да пиша първата си книга, се обаскоражих, защото пишех на клавиатурата на компютъра си с два пръста. Тогава си дадох сметка, че ще трябва да освоя десето система. Така че се заех с това и инсталирах обучаваща програма в компютъра си. В продължение на три месеца се упражнявах ежедневно по 20-30 минути. Накрая бях в състояние да пиша по 40-50 думи на минута. И с тези допълнителни умения аз могнах да напиша в последствие над 40 книги, публикувани в целия свят. Хубавото е, че вие по принцип сте способни да придобиете каквито искате умения, допринасящи за вашата продуктивност и ефективност. Можете да увеличите скоростта си на писане. Можете да се научите да използвате по-пълноценно възможностите на компютъра. Можете да станете великолепен търговски посредник или специалист по продажбите. Можете да освоите ораторското изкуство. Можете и да се научите да пишете добре. Стига да решите, можете да се сдобиете с всички тях. Първо, четете информационни материали във вашата професионална област поне по един час на ден. Всяка. Сутрин ставайте малко по-рано и четете по 30-60 минути няколя книга или списание, съдържащи информация, свързана с вашата дейност, която би ви помогнала да станете по-ефективни и продуктивни в работата си. Второ, посещавайте курсове за овладяването на основни умения, които биха могли да ви бъдат от полза. Присъствайте на събрания и лекции, свързани с длъжността ви. Посещавайте семинари и симпозиуми. Сядайте на първия ред и си водете бележки. Купувайте си и аудиозаписи с обучителни програми. Старайте се да се наредите сред най знаещите и компетентни професионалисти. Трето – използвайте и времето, в което пътувате с кола, за да слушате тези програми. Притежателят на превозно средство седи зад на средно между 500 и 1000 часа на година. Можете да станете едни от най-осведомените и добре заплатени хора, просто слушайки образователни програми, докато шофирате. Колкото повече учите и знаете, толкова по-самоуверени и мотивирани се чувствате. Постиженията ви в работата също нарастват. Колкото по-добри ставате в нея, толкова повече се повишава и способността ви за достижения във вашата област. Освен това, колкото повече знания придобивате, толкова повече се повишава и способността ви за това. Точно както можете да натрупвате мускулна маса чрез физически упражнения, така можете и да натрупвате интелектуална сила чрез умствени упражнения. И за възможностите ви няма да има други граници, освен поставените от вашето въображение. Изяж жабата. Вземете решение още днес да започнете проект за самоусъвършенстване. Станете пожизнен студент в занаята си. Учението никога не е излишно за професионалиста. Идентифицирайте ключовите умения. Които могат да ви помогнат да постигнете по-добри и по-бързи резултати. Определете компетентностите, от които ще се нуждаете, за да бъдете водещи във вашата професионална сфера. Каквито и да са те, поставете си цел, изградете план и започнете да развивате и да повишавате нивото на способностите си в тези области. Вземете решение да бъдете неотклонно най-добрите в работата си. 10. Осигурете подем на специфичните си таланти. Вършете работата си не просто колкото е необходимо, а малко повече. От необходимото. Именно това е равностойно на всичко останало. Джим Брикс Вие Притежавате забележителни таланти и способности, отличаващи ви от всички останали хора. Има жаби които сте в състояние да изядате или да се научите да изяждате, това може да ви направи един от най-значимите хора във вашия бизнес или сфера на работа. Съществуват определени неща, които можете да правите или да се научите да правите, заради което ще станете необикновено ценен за вас сами, а и за другите. Задачата ви е да откриете в какво се състои вашата уникалност, след което да се посветите на развиването на тези си качества. Това е вашата способност да изяждате определени жаби по-бързо и по-добре от всички останали. Вашият най-ценен потенциален актив е умението ви да печелите пари. Работоспособността ви помага да печелите ежегодно хиляди долари просто, като прилагате знанията и уменията си. Дори да се случи да загубите всичко, което притежавате къща, кола, работата си, банковата си сметка, ако запазите способността да печелите пари, то ще можете да си върнете всичко, че и повече. Редовно поддържайте и допълвайте фонда си от специфични таланти и способности. Какво конкретно можете да вършите особено добре? В какво сте умел? Кое е онова, което правите лесно, докато другите са затруднени? Като погледнете назад в кариерата си, кое е било онова, което е имало най-положителен принос за успеха ви? Кои са били най-големите жаби? които сте изяждали в миналото? Човек е така устроен, че най-много радост да му доставя вършенето на това, в което е най-добър. Кое е онова, което ви радва повече от всичко останало в работата ви? Изяждането на кои жаби ви доставя най-голямо удоволствие? Самият факт, че нещо ви изпълва с доволство, означава, че вероятно именно то е и вашето истинско плуа. Една от основните ви отговорности в живота е да решите за себе си, кое действително обичате да правите, и след това да му се отдадете изцяло и да го вършите максимално добре. Вгледайте се в различните си задачи и отговорности. Коя ваша дейност предизвиква най-много похвали от страна на другите и има най-положително отражение върху тяхната работа? Успелите хора са неизменно унези, които са отделили време, за да открият онова, в което са най-добри и което най-много ги радва. Те знаят, че именно то ги отличава в работата и съответно се. Съсредоточават в него. Така, че би трябвало да фокусирате талантите и способностите си в тези ключови дейности, в които ще се проявите като най-способни и които допринасят най-забележимо за живота ви. Вие не можете да правите абсолютно всичко, за това се съсредоточете върху онези неща, към които имате естествено предразположение и в които се отличавате. Изяж жабата Непрестанно си задавайте следните ключови въпроси. В кое съм действително добър? Кое ме радва най-много в работата ми? Кое е допринесло най-вече за досегашния ми успех? Ако мога сега да избера работата си, каква ще бъде тя? Ако предположите... Че сте спечели на лотария или сте се здобили по един или друг начин с голямо количество пари, но при все това у вас има желание да работите нещо, какво ще то? Как ще се подготвите най-добре за тази дейност? Какъвто и да отговорят, започнете от днес. Единадесът, идентифицирайте главните си пречки. Съсредоточете мислите си върху настоящата си работа. Слънчевите лъчи причиняват пламък само когато се съберат във фокус. Александър Греам Бел Кое е онова, което ви задържа? Кое определя скоростта, с която се движите към набелязаната цел? Кое ви спира или бави да изядете големите жеби? Защо все още не сте достигнали целта си? Това са някои от най-важните въпроси, които ще си задавате непрестанно и чието отговори винаги ще търсите по пътя си към постигането на високи нива на лична продуктивност и ефективност. Каквото и да ви се налага да вършите, винаги е на лице ограничителен фактор, който предопределя колко бързо се придвижвате напред. Вашата работа е да проучите задачата и да го идентифицирате. След което трябва да съсредоточите енергията си върху отстраняването на въпросния препани камък. По принцип във всяко начинание, независимо колко мащабно е то, има определен фактор, предопределящ скоростта, с която достигате целта или приключвате начинанието. Кой е той? Съсредоточете интелектуалните си сили върху този ключов въпрос. Това възпиращо препятствие може да бъде, например, някоя личност, от която очаквате необходима ви помощ или решение, може да бъде и пропуск в схемата на общата организация или някъде другаде. Но така или иначе ограничителният фактор е на лице и ваше задължение е да го откривате. Например, Целта на бизнеса е да печели и да задържа клиенти. Ако го прави достатъчно добре, една компания се развива и разраства. Всеки бизнес има критичен фактор, предопределящ бързината на процеса. Това може да бъде маркетингът, обемът на продажбите или особености в самите продажби. Може да бъде и разходната част или пък начинът на производство. Успехът на фирмата може да зависи и от конкуренцията, клиентите и състоянието на пазара. Но един от всички тези фактори има по-голямо значение от другите. Кой е той? Точното идентифициране на ограничаващия фактор във всеки един процес и съсредоточаването върху него може да доведе до по-забележим напредък отколкото всяка друга дейност. Правилото 8-0 наклонена черта 2-0 е приложимо и към препятствията в живота и работата ви. То означава, че 80% от факторите, възпрекятстващи постигането на целите ви, са вътрешни. Те са във вас самите и са свързани със собствените ви качества, способности, навици, дисциплина или компетентност. Или пък са във фирмата ви и нейната организация. Само 20% от ограничаващите фактори са външни. Те са примерно конкуренцията, пазарите, административните разпоредби и институциите. Същественото за вас препятствие може да бъде нещо наглед дребно и на особено забележимо. Наложително е да правите списък на всяка стъпка в един процес и да огледате всяка дейност, за да определите точно какво ви възпира. Понякога една единствена забележка или рекламация от страна на клиент може да бъде клин в целия процес на продажбите. Друг един единствен пропуск може да задържи реализацията на някой продукт или да забави изпълнението на определена услуга. Вгледайте се честно във фирмата си, във вашия менеджер, в колегите ви, в персонала, за да видите дали сред тях има някакво слабо място, което действа като спирачка за вас или вашия бизнес. Успелите хора винаги се питат, кое в мен самия ме спира, те поемат цялата отговорност за живота си и се вглеждат в себе си и за първопричината, и за решението на проблемите си. Продължават със следващия въпрос. Кое предопределя скоростта, с която постигам набелязаните цели? Идентифицирането на пречката определя и стратегията за отстраняването и. Ако не успеете да отличите действителното препятствие или пък го направите погрешно, това може да ви поведе. В погрешна посока, при която съществува риск да си загубите времето с отстраняването на нещо несъществено от пътя ви. Една голяма корпорация, мой клиент, имаше неприятности, свързани с намаляване на продажбите. Ръководителите и бяха стигнали до заключението, че проблемът е в качеството на персонала и в търговския менеджмент. И съответно бяха изразходвали куп пари за реорганизация на управлението и повишаване квалификацията на служителите. Покъсно откриха, че първопричината за послабия оборот била в главен счетоводител, който по недоглеждане сложил на продуктите твърде неконкурентно способни цени. След като корпорацията се справи с това, продажбите се вдигнаха и тя отново излезе на печалба. След преодоляването на всяко препятствие пред вас, ще се изпречва друго. Колкото и да сте усърден в работата си, преднапредъка ви винаги ще се появяват ограничения и спънки. Вашата задача е да ги откривате и да се концентрирате върху възможно най-бързото им отстраняване. Започването на деня именно с неутрализирането на пречките и проблемите ще ви изпълни с енергиен заряд, който ще ви тласне към успешно приключване на ангажиментите. Често това е и най-голямата жаба за изяждане. Изяж жабата. Идентифицирайте най-важната си актуална цел. Коя е тя? Коя е онази цел, постигането на която ще има най-положителен отглас в живота ви? Как ще я постигнете? Определете пречката, била тя вътрешна или външна, която има отражение върху бързината ви на придвижване към тази цел. Запитайте се. Защо още не съм достигнал? Какво ме задържа? До какъвто и отговор да стигнете, тук си преминете към действие. Направете нещо. Каквото и да е, но започнете сега. 12 варел по варел. Хората с относително ограничени възможности постигат много, когато са умеят да се захванат всеотдайно и науморно с едно единствено нещо. Самуел Смайлс. Според една стара поговорка, ако един път се окаже труден за изминаване ярд по ярд, то тогава тръгнете по него инч по инч. Един от най-добрите начини да избегнете суетенето е да не мислите за голямата задача, лежаща пред вас, а да се съсредоточите върху първата част от нея. Най-сполучливият подход за изяждането на голяма жаба е да го направите хапка по хапка. Конфуция казал... И най-дългото пътешествие започва с първата крачка. Това е много успешна стратегия за по-добрата организация на работата и избягване загубата на време. Преди години зад волана на един Лендровър аз пресякох Танезруфт, част на Сахара, намираща се във вътрешността на Алжир. По това време французите отдавна бяха напуснали пустинята и бензиностанциите бяха празни и разнебитени. Въпросната област представлява дълга 500 мили ивица, в която няма нито вода. Нито храна, нито туфа трева, нито дори една муха да прелети. Навсякъде е пясъчна равнина, простираща се до хоризонта. Над хиляди триста човека бяха намерили смъртта си, пресичайки този участък на Сахара. Често пъти подвижни пясъци бяха заличавали знаците по отбелязания маршрут и пътниците се бяха губили в нощта. Французите бяха маркирали пътя с големи черни петролни варели на всеки 5 километра разстоянието, до което стига човешкото око преди линията на хоризонта. Така през деня виждахме два варела този, който бяхме отминали, и онзи на 5 километра от нас. И това беше всичко, с помощта на което следвахме нужния курс. Всичко, което трябваше да правим, бе да се придвижваме към следващ маркер. Като резултат успяхме да пресечем голямата пустиня варел по варел. По същия начин, вие можете да изведете до край и най-непосилната задача, като се самодисциплинирате да я разделите на последователни части. Отидете докъдето стига. Погледът ви. После пред вас ще се разкрие следващата отсечка. За да завършите един сложен и мащабен проект, трябва да пристъпите към него изпълнени с вяра и увереност, че скоро ще разберете кое е следващата стъпка. С други думи. Скочете и ще достигнете баскетболния кош. Пълноценен живот и голяма кариера се изграждат, когато работата се върши с упорита последователност крачка по крачка. Финансовата независимост се постига чрез пестяване по малко пари всеки месец година след година. Здрави и добра физическа форма ще имате просто като ядете по малко и правите повече физически упражнения ден след ден и месец след месец. Вие можете да преодолеете недоразуменията си с времето и да извършите невероятни неща, като се приближавате към целта си стъпка по стъпка, въръл по въръл. Изяж жабата Изберете си каквато и да е цел или проект, спрямо които сте проявили нерешителност преди, и нахвърляйте списък на последователните стъпки, които трябва да извършите, за да го доведете до окончателна реализация. Веднага след това направете първата крачка. Изпълнете първата точка от списъка си, после следващата и следващата и тъна. Ще бъдете изненадани докъде ще ви доведе това. 13. упражнете натиск върху себе си. Първият необходим елемент за постигане на успех е способността да насочвате на уморно и наотклонно физическата и интелектуалната си енергия към един определен проблем. Томас Едисън. Светът е пълен с хора, очакващи някой да дойде и подаде ръка. Да им помогне да станат онова, което им се иска да бъдат. Да, но за съжаление обикновено никой не им идва на помощ. Те сякаш чакат автобусна улица, където такъв не минава. И ако не поемат грижа за живота си и не на упражнят натиск върху самите себе си, така и ще се останат във вечно очакване. Само около 2% от хората могат да работят изцяло без надзор. Наричаме тези хора лидери. Това е категорията, към която можете да се присъедините, ако решите. За да постигнете пълния си потенциал, трябва да си формирате навика да се самоподлагате на натиск, а не да чакате някой да дойде и да го направи вместо вас. Да си подбирате жабите и да се насилвате да ги изяждате според значимостта им. Вдигнете летвата. Поставете пред себе си по-високи изисквания, отколкото тези, които някой биви. Поставил. Наложите си да започвате работа малко по-рано, да вършите малко по-интензивно и малко по късно Винаги търсете начин да пробягате една допълнителна миля, да направите повече от това, за което ви плащат. Вашето самоуважение, сърцевината на вашата личност е дефинирано от психолога Натаниел Брандън като «репутацията», която имате пред самия себе си. Вие изграждате или сривате тази репутация с всичко което постигате или в което се проваляте. Добрата новина е, че ще се чувствате чудесно, когато си наложите да дадете всичко от себе си. Издигате се собствените си очи и когато успеете да отидете отвъд точката, в която обикновеният човек би се отказал. Всеки ден си представайте, че току-що сте получили спешно съобщение, което ви налага на другия ден да напуснете града за един месец. Ако е така, кое е онова, което непременно трябва да свършите, преди да заминете? Като намерите отговора на този въпрос, веднага се захващайте за работа. Друг начин да упражните натиск върху себе си е да си представите, че току-що сте получили като награда едноседмична вакансия в хубав курорт, но трябва да тръгнете на следващия ден или наградата ще бъде дадена на другиму. Кое е онова, което трябва на всяка цена да направите, преди да тръгнете? Каквото и да е то. Атакувайте го на мига. Успелите хора непрекъснато си налагат дисциплина с цел да отбелязват нови и нови успехи. Останалите се нуждаят от надзор от страна на други. Подлагайки се на натиск, вие ще извършвате по голям обем работа, при това по-качествено. Ще станете високоефективна и преуспяла личност. Ще изглеждате много добре в собствените си очи и малко по малко ще си изградите навика за своевременно изпълнение на задачите, който ще ви бъде от полза в продължение на целия ви живот. Изяж жабата. Поставете си срокове за всяка ваша задача или начинание. Вдигнете летвата и не се оставайте на течението. След като сте си поставили срок, не го губете от поглед и дори се опитайте да го съкратите. Маркирайте всяка стъпка от проекта още преди да сте започнали работа по изпълнението му. Определете колко минути и часове ще са ви нужни за приключването на всяка фаза от него. След това започнете състезание с часовника. Поведете битка със собствените си срокове. Превърнете това в една игра, в която вие ще бъдете победител. 14. Развийте потенциала си. Мобилизирайте всичките си вътрешни ресурси, обединете всичките си способности, фокусирайте цялата си енергия, Съсредоточете всичките си умения, за да постигнете дори една своя цел. Джон Хагай Суровият материал на вашите лични изяви и продуктивност се съдържа във физическите, интелектуалните и емоционалните висили. Едно от най-важните изисквания за постигането на продуктивност и щастие е да съхранявате и подхранвате енергийните си нива през цялото време. Тялото ви е като машина, изискваща храна, вода и почивка за да генерира енергията, която после вие използвате, за да се справяте с важните цели на живота и работата си. Например, когато сте добре отдъхнали, вие сте в състояние да извършите неколкократно повече работа, отколкото ако сте уморени. Факт е, че вашата трудоспособност започва да пада след около 8 часа. Поради тази причина работата през нощните часове, макар и понякога да е наложителна, Довежда до загуба на работоспособност и оттам и на време. Колкото по-уморени сте, толкова повече ще пада качеството на работата ви и толкова повече грешки ще правите. И в определен момент ще се блъснете в една невидима, но се заема стена, отвъд която няма да можете да преминете. С други думи, батерията ви ще се изразходи. През дни има определени периоди, когато се чувствате в най-добра форма. Нужно е да ги определите точно и да ги използвате за най-важната част от дейността си. Мнозинството от хората се чувстват най-свежи сутрин, след добър нощен сън. Други пък са най-трудоспособни след обед. Малци са унези, които са креативни и продуктивни вечер или късно през нощта. Една съществена причина за губенето на време е захващането с работа в състояние на умора. Тогава на човек му липсват енергия и ентузиазъм. Също като двигател в студа, той не смогва да запали. Когато се чувствате преуморени и претоварени с много задължения, съчетани с твърде малко време, спрете и си кажете – до тук съм. Понякога най-добрият подход е да се приберете рано от дома и да поспите десетина часа. Това може напълно да ви презареди и да ви даде сили да свършите два-три пъти повече работа на следващия ден. Която при това ще бъде покачествена, отколкото ако сте. Работили до докъсно през нощта? Според много проучвания, американците като цяло не спят достатъчно спрямо количеството работа, която извършват. Милиони хора в САЩ изпълняват задълженията си с замъглен мозък като резултат от това, че работят твърде много и спят твърде малко. Едно от най-умните неща, които можете да правите, е в 22 часа да изключвате телевизора и да заспивате. Дори един допълнителен час сън на нощ може да промени целия ви живот. Приемете следното като генерално правило. Отделейте си един почивен ден всяка седмица. През въпросния ден, независимо дали е събота или неделя, абсолютно се откажете от всичко, което би могло да затурмози мозъка ви. Вместо това отидете на кино, правете физически упражнения, отделете време за семейството си. Отидете на разходка сред природата или участвайте в някое разтоварващо занимание. Вярна е поговорката, гласеща, всяка промяна е равносилна на почивка. Освен това, човек не трябва да пренебрегва годишната си ваканция, която го зарежда с сили и го подмладява. След нея, той е винаги с повишена работоспособност. Ако спазвате гора описаните принципи, ще си осигурите предостатъчно енергия. А тя ще ви направи способни да избегнете загубата на време и да подхождате към начинанията си по-бързо и решително, отколкото ако сте уморени. В допълнение към необходимостта от достатъчно почивка, за да поддържате енергията си на ниво, бъдете внимателни към онова, което ядете. Започнете деня с високопротеинова, немазна и нискокалорична въглехидратна закуска. На обед яжте салата с риба или пиле. Избягвайте захарта. Султа, белия хляб, десертите и подсладените напитки. Хранете се рационално като световен шампион преди състезание, защото в много отношения онова, което ви предстои през деня, не е полеко. Ако се храните пълноценно и здравословно, редовно правите физически упражнения и си осигурявате достатъчно почивка, вие ще можете да работите повече и с по-голямо удоволствие. Колкото по-добре се чувствате, когато започвате ангажиментите си, толкова по малко време ще пилеете и толкова повече ще се стремите да ги приключите бързо. Високото ниво на енергийните запаси е необходимо за получаване на високи нива на продуктивност, повече щастие и успехи във всичко, което правите. Изяш жабата. Подложете на анализ настоящите си енергийни нива, както и всекидневните си навици. Вземете решение да подобрите здравето и енергийните си нива. Като си зададете следните въпроси – какво правя за здравословното си състояние и какво още е нужно да направя за него? С какво прекалявам? Какво би трябвало да започна да правя, за да подобря постиженията си? С какво вредя на здравето си и би трябвало да спра да го правя? Каквито и да се отговорите ви на тези въпроси, преминете към действие още днес. 15. бъдете активни и мотивирани човек намира върховно удоволствие в непреодолимото изкушение на рисковото. Начинание и креативното действие, овенчани с победа. Антуан Дюсенте Кюпери. За да имате максимални постижения, вие трябва да подхождате към себе си като треньор, който непрекъснато надъхва отбора си. Развийте навик да се окоръжавате, да давате всичко от себе си в играта и да сте постоянно във върхова форма. Повечето от емоциите ви Билите позитивни или негативни, се определят от вътрешната ви оценка. И начинът, по който се чувствате, се определя не от онова, което ви се случва, а от това, как го тълкувате вие самите. Вашата собствена версия за происходящото го прави мотивиращо или демотивиращо, мобилизиращо или демобилизиращо за вас. За да бъдете мотивирани, трябва да сте оптимисти. Трябва да имате нагласата да реагирате позитивно на думите, действията и реакциите на хората, както и на ситуациите около вас. Не трябва да позволявате неизбежните затруднения и препятствия на ежедневието да се отразяват на настроението ви. Самоуважението също е от съществено значение за мотивацията и постоянството ви. През цялото време трябва да стимулирате самочувствието си. Повтаряйте си непрестанно неща от рода на аз се харесвам. Аз се харесвам, докато не го повярвате и не започнете да се чувствате и държите като добре реализирана личност. За да поддържате мотивацията си и да преодолявате чувството на съмнение или страх, непрекъснато си повтаряйте: «Мога да го направя». Мога да го направя, а когато хората ви попитат как сте, винаги им казвайте «Чувствам се превъзходно». Няма значение дали това е вярно за момента или какво точно става в живота ви, дръжте се ведро и оптимистично. Не се! Оплаквайте от проблемите си. Запазете ги за себе си. Както се казва, никога не бива да споделяте проблемите си с другите, защото 80% от хората така или иначе не ги е грижа за тях, а останалите 20% са малко или повече доволни от това, че ги имате вие, а не те. В много проучвания учените стигат до извода, че оптимизмът е най-ценното качество, което човек може да развие. Според тях оптимистите по принцип са по-успели в почти всяка сфера на живота. Оказва се, че оптимистите имат три специфични поведенчески реакции, освоени чрез практика и повторения. Първо, те търсят добрата страна на всяка ситуация. Без значение какво върви зле, те винаги търсят нещо добро. И не е изненадващо, че почти винаги го намират. Второ, Оптимистите извличат полката от всяка трудност. Вярват, че неприятностите не ни пречат, те ни образоват и всяко затруднение съдържа в себе си ценен урок. Трето, те винаги търсят решението, на който и да е проблем. Вместо да обвиняват някого или да се оплакват, когато нещата вървят зле, те действат. Задават си въпроси от рода на «Къде е решението?» Какво можем да направим сега? Какъв би трябвало да бъде следващият ни ход? И в допълнение, оптимистите мислят и говорят непрекъснато за целите си. Разсъждават за онова, което искат, и за начина, по който да го постигнат. Обръщат повече внимание на бъдещето, отколкото на миналото. Винаги гледат напред и рядко назад. Когато постоянно визуализирате целите и идеалите си и мислите позитивно за себе си, ставате по-съсредоточени и мобилизирани. Чувствате се по-самоуверени и креативни и по-силни. И колкото по-положително настроени и мотивирани ставате, толкова по-силен е вашият подтик към действие и толкова по-голяма решителност ви обзема да продължите напред. Изяж жабата. Контролирайте мислите си. Помнете, че вие сте това, върху което съсредоточавате ума си през повечето време. Наложете си да мислите и говорите по-често за нещата, които искате, отколкото за унези, които не желаете. Запазвайте оптимизма си, като поемате пълна отговорност за себе си и за всичко, което ви се случва. Не критикувайте другите, не се оплаквайте или не обвинявайте когото и да било за каквото и да било. Търсете успеха, а не извиненията. Дръжте мислите и енергията си, фокусирани върху това, което би подобрило живота ви, и забравете за останалото. 16. Практикувайте креативна избирателност. Ежедневно отделяйте време за ключовите си ангажименти. Планирайте. Предварително работата си за деня. Още сутринта отхвърляте някои дребни, но... Неизбежни задължения... После директно се захващайте с важните задачи и не спирайте работа до приключването им. Бордром Репортс Креативната избирателност е една от най-добрите техники за постигане на лична ефективност. Тя може да промени живота ви. Факт е, че не можете да свършите всичко, което трябва. Така, че се налага да пренебрегнете нещо. И за това пренебрегвайте незначителните дейности. Отлагайте изяждането на по-малките и не толкова грозни жаби. Винаги предпочитайте най-големите и отвратителни жаби, колкото и неприятно да е това. На всеки се случва да протака във времето от даден ангажимент. Разликата между ефективния и неефективния професионалист е в това как подрежда приоритетите. След като така или иначе ви се налага да пренабрегнете нещо, изберете онова, което не е отрешаващо значение – което може да се отложи или въобще да се елиминира без опасност от негативно отражение върху вашата дейност или живот. Оставете на мира поповите лъжички и се съсредоточете върху жабите. Ето ви и един ключов момент. За да определите приоритетите си, вие трябва да определите и постериоритетите си. Приоритет идва от лът прайер и означава първо място по време първенство предимство. Това е ангажимент който вие изпълнявате колкото се може по-добре и по-бързо. Докато Posterioritet от Лът пост следходно, последващо е онова, което правите между другото или по-късно, ако въобще някога го направите. Правило – можете да контролирате времето и живота си само ако сте способни да елиминирате неефективните дейности. Една от най-чудодейните думи при управлението на ангажиментите е НЕ. Съумявайте да я казвате вежливо, но достатъчно ясно, така че да няма недоразумения. Казвайте не на всичко, което не е от съществено значение за вашия живот. Казвайте го деликатно, но и достатъчно твърдо на каквото и да било, не съвпадащо с вашите цели. Казвайте го често. Помнете, че не разполагате с излишно време. За да предприемете нещо ново, е необходимо да завършите или да изоставите нещо старо. За да влезете в една стая, преди това трябва да излезете от друга. Креативната избирателност се състои в обмисленето и решаването какво точно да пренебрегнете в момента, а може би и за в бъдеще. Повечето хора занемаряват едно или друго по стихиен, на обмислен начин. Като резултат на това те пренебрегват големите, стойностни, значими неща, които могат да имат дългосрочни последствия в живота и кариерата им. Вие трябва на всяка цена да избягвате тази твърде често срещана склонност. Вашата задача е да изоставяте незначителното, така че да разполагате с достатъчно време за онова, което би имало усезаемо отражение в живота и работата ви. Преглеждайте задълженията и отговорностите си, за да определите, кои бихте могли да занемарите, без това да е съпроводено с особени щети. Правете го постоянно, докато не се превърне в на отменен безусловен рефлекс. Например, един мой приятел като ерген беше страстен любител на голфа. Обичаше да играе голф три-четири пъти седмично, всеки път по три 4 часа. След години започна свой бизнес, ожени се и му се родиха две деца. Но продължи да играе голф със същото темпо, докато не си даде сметка, че това внася безпорядъки в дома и офиса му. Чак когато сведе до минимум голф заниманията, успя да възвърне контрола над живота си. Намалете драстично времето, прекарвано пред телевизора и вместо това обръщайте внимание на семейството си, четете, правете упражнения, обогатявайте познанията си и тънъв гледайте се в служебните си задължения и идентифицирайте какво бихте могли да прехвърлите някому или. Въобще да елиминирате. Започнете още днес да прилагате креативната избирателност и я превърнете в свой безусловен рефлекс. Само така ще поставите времето и живота си под контрол. Изяж жабата. Огледайте личните и професионалните си задължения и ги преценете с оглед на настоящото си положение. Изберете поне едно от тях, което да изоставите или поне да отложите, докато не постигнете по съществените си цели. Задавайте си въпроса, от гледна точка на онова, което знам сега, бих ли направил Еди кое си пак? И ако стигнете до заключението, че не бихте го направили с оглед на сегашното си знание, вече на пътя на креативната селекция. 17. Започнете с най-трудното. Все повече се убеждавам, че най-голямата разлика между силните и слабите, между великите и незначителните хора е непобедимата решителност, веднъж поставена цел, а после победа или смърт. Сър Томас Фуал Бъкстон Един от най-успешните методи за управление на времето и постигането на по-голяма ефективност е да започнете с най-трудната задача. Това е едно от най-сложните за овладяване и същевременно най-важните лични умения. Ще го развиете, следвайки следните стъпки. В края на работния ден или през уикенда направете списък с задачите си за следващия ден или седмица. Подредете списъка си, използвайки азбучния метод, комбиниран с правилото 8-0 наклонена черта 2-0. Определете най важното това, което ще има най-сериозни потенциални последствия, ако го изпълните или съответно го оставите недовършено, това е вашето А-едно. Помислете какво ще ви е необходимо, за да изпълните тази задача и го подгответе предварително. Подредете и почистете работното си място така, че на бюрото ви да остане само този най значим проект, подобно на голяма жаба, приготвена за закуска. На сутринта седнете зад бюрото и се заемете с нея, без да прекъсвате, докато не приключите закуската. Правете това всеки ден в продължение на 21 дни, докато не се превърне в навик. Самодисциплинирайки се по този начин, вие буквално ще удвоите ефективността си за помалко от месец. Така ще престанете да губите времето си и ще вземете бъдещето в собствените си ръце. Започвайте с най-трудната задача, което ще ви даде начален старт. Като резултат ще имате повече енергия и ще сте попродуктивни през остатъка от... ДЕНЯ Ще се чувствате по-горди, по-силни, по-ефективни, ще контролирате живота си по-пълноценно от когато и да било преди. Изяж жабата Развийте методите, които ще ви осигурят по висока продуктивност, чрез постоянни повторения, докато не се превърнат в лесни за изпълнение автоматични действия. Една от най-силните фрази, които можете да научите и използвате е «Само днес», не се тревожете. Не мислете за това като за доживотна промяна. Ако просто ви се струва добра идея, направете го само днес. Кажете си, само днес аз ще планирам, ще се подготвя и ще свърша най-трудната си задача преди всички останали. Ще бъдете удивени от промяната, която ще донесе тази фраза в живота ви. 18. Разбивайте на части задачите си. Изграждането на един навик започва като невидима нишка към която. Постепенно сплитаме още една и още една, докато се оформи въже, безвъзвратно обвързващо мислите и действията ни. Орисън Сует Мардан Една от причините за протакането на големите и съществени ангажименти, че когато в началото човек подхожда към тях, те му изглеждат прекалено големи. Една от техниките, които можете да използвате, за да разделите на части една огромна задача, е чрез визуалната представа, че нарязвате на парчета до сущ като салам. При този метод, след като обмислите детайлно задачата, вие за начало трябва да отрежете от нея едно първо резенче и да го изядете. Психологически ще ви се стори по-лесно да се съсредоточите в малък сегмент, отколкото да се захванете направо с целия проект. А като работите по него, резен по резен, няма да усетите кога ще стигнете до края на салама. Важно е да имате предвид, че дълбоко във вас е вкоренен стремеж към завършек или приключване. Вие се чувствате щастливи и посилни, когато му дадете воля и доведете започнатото до край. С това задоволявате подсъзнателната си необходимост да сложите финална точка на една задача или проект. Това чувство на задоволство от приключената работа ви мотивира да атакувате следващия си проект или задача все със същата цел удовлетворение от довеждането и до край. Този акт на финализиране, както споменах преди, освобождава ендорфини в мозъка ви. И колкото по-голямо е начинанието, което докарвате до завършек, толкова по-укрилени ще се почувствате. Колкото по-голяма е жабата, толкова по-голям прилив на енергия ще изпитате. След всяка успешно приключена част от проекта вие ще се чувствате все по-мотивирани да се заемете с следващата и така нататък. Всяка малка стъпка напред ще ви мобилизира още повече. И скоро ще развиете вътрешния си стремеж към успешен финал. И всеки завършен проект ще ви носи онова усещане на доволство, съпровождащо всяка победа. Друга техника, която можете да използвате, е тенар. Швейцарско сирене. Вие можете да прилагате тази техника, като пробивате дупки в задачата, подобно на тези швейцарското сирене. Прилагайте този метод, когато решите да работите върху определен ангажимент по малко за дълъг период от време. Дали ще е по за 10 или повече минути на ден, няма значение, важното е да бъдете последователни. Те отхапате едно парченце от жабата, после си починете или свършете нещо друго. Движещата сила при този метод е подобна на тази при рязането на салама. След като започнете работа по този начин, ще развиете стремежа си за движение напред и в последствие към завършеност. Ще се мобилизирате и изпълните с ентусиазъм. Вътрешната мотивация ще ви тласка напред към финализирането на задачата. Опитайте една от двете техники салама или сиренето, всеки път, когато една цел ви се стори непосилна на пръв поглед. Всичко това може да ви звучи прекалено елементарно, но ще бъдете изненадани от успехите които ще постигнете в борбата с времето. Имам доста приятели, които станаха автори на Беселари, след като просто решиха да пишат по една страница, дори по един абзац на ден, докато книгата им не бъде завършена. Вие можете да правите същото. Изяж жабата Ако ви предстои сложен и непосилен проект, който все отлагате поради нерешителност, то незабавно задействайте някоя от гора описаните техники, рязането на салама или... Швейцарското сирене Бъдете активни Активността е общо качество на добре реализираните и щастливи хора, когато чуят някоя добра идея, веднага преминават към действие, прилагат я, за да видят дали може да им помогне. И вие не отлагайте, започнете от днес. 19. Разделяйте времето на големи блокове Нищо не може да даде на живота ви помощен тласък от това да. Концентрирате цялата си енергия в Ограничен брой цели до Кубейн Този метод изисква да работите в предварително обособени големи и непрекъснати времеви блокове. Вашето умение да ги издялвате и използвате е от съществено значение и за пълноценността на вашата работа и живот. Успешните агенти по продажбите отделят ежедневно специално време, за да се обаждат на евентуалните си клиенти и купувачи. Вместо да протакат или да отлагат тази дейност, която не винаги им е приятна, те твърдо решават, че ще се занимават с това, например, от 10 до 11 часа, без да прекъсват за нищо друго, и си самоналагат да бъдат последователни в решението си. Много административни ръководители отделят точно определено време, през което да се обаждат лично на клиентите си, за да осъществят обратна връзка. Някои хора заделят от 30 до 60 минути на ден за физически упражнения, така поддържат форма. Други пък всяка вечер четат по 15 минути няколя книга и по този начин прочитат десетки книги. Ключът към успеха на този метод е да планирате деня си предварително и да определяте точен времеви период за всяка своя отделна задача или дейност. Определяйте работни срещи със самия себе си и после си налагайте да ги спазвате. Разпределяте времето си на 3-0, 6 0, 9 0, минутни блокове, във всеки от които да вършите съответната задача, без да прекъсвате за нищо друго. Много високореализирани хора нарязват работния си ден на предварително планирани времеви сегменти, всеки предназначен за конкретна дейност. Работата се организира така, че ангажиментите да се вършат един след друг. В резултат на това тези хора повишават продуктивността си до 2 три пъти повече от останалите. Времевият план, разработен по дни, часове и минути, може да даде силен тласък на вашата работна ефективност. Той ще ви помогне предварително да определите кога да бъдат вашите часове за най-концентрирана работа. По време на въпросните непрекъсваеми периоди изключвайте телефона си, елиминирайте всичко, отвличащо вниманието ви и работете неотклонно. Един от най-добрите навици е човек да става рано и да работи няколко часа вкъщи. Така, но безпокояван, може да свърши три пъти повече работа, отколкото в пренаселен офис под бомбардировката на многобройни телефонни обаждания. Когато ви Предстои да летите със самолет по делова работа, планирайте преди полета си какво да свършите по време на пътуването. Ще бъдете удивени колко работа ще отметнете в подобна спокойна обстановка. Където няма кой да ви пречи. Така че друг ключов фактор за постигането на работна ефективност е да оползотворявате всяка минута. Използвайте пътуването, за да отмятате малки части от големи задачи. Спомнете си, че пирамидите са били строени блок по блок. По същия начин се гради и една трудова и професионална кариера. Това ще рече, че е добре да се стремите към креативна организация на периодите, които сте си определили за да управлявате добре времето си и да осъществявате проектите си качествено и в срок. Изяж жабата Мислете непрестанно за различните начини, по които можете да отделяте, разпределяте и обединявате големи периоди от време. Използвайте ги, за да работите по важни задачи са значими дълготрайни последствия. Оползотворявайте всяка минута. Работете последователно, планирайте работата си предварително. Съсредоточавайте се преди всичко върху най-резултатните дейности, за които отговаряте. 20. развиете чувство за спешност. Не чакайте, времето никога няма да бъде подходящо. Стартирайте от място. И работете с каквото имате под ръка, ако продължите напред, ще намерите и по добри условия и средства. Наполеон Хилади най-отличителното качество на добре реализираните хора е може би активността им. Те винаги са нетърпеливи да приключат с най-важните си работни дела. Ефективните хора отделят време за обмислене, планиране и подреждане. След което бързо и решително се устремяват към целите си. Те работят последователно и продължително. Като резултат успява да се справят с огромен обем работа за време, което останалите прекарват социални контакти, разговори и разсеяване с незначителни задачи. Когато човек работи по важни дела при бързо и постоянно темпо, е възможно да изпадне в странно умствено състояние, което обикновено е наричано транс. Почти всеки го е изпитвал в даден момент. Успелите хора изпадат това състояние много по-често от другите. Когато човек се намира в него, нещо чудно става в ума и емоционалното му състояние. Той се чувства въодушевен и с кристално ясна мисъл. Всичко, което върши, му се струва лесно и правилно. Усеща се щастлив, пълен с енергия, непривично спокоен и със съзнание за увеличен работен потенциал. В подобно трансово състояние, за което като явление се знае от векове, умът ви всъщност функционира на по-високо ниво на яснота, креативност и компетентност. Вие ставате почувствителни и възприемчиви. Вашата проницателност и интуиция са невероятно прецизни. Виждате по-добре причинно-следствените връзки в събитията и обстоятелствата около вас. Често ви идват брилянтни идеи и прозрения, помагащи ви в по-бързото придвижване напред. Един от начините, по които можете да предизвикате това състояние на транс, е като развиете чувство за спешност. Това е вътрешен механизъм който стимулира желанието една задача да се започне веднага и да се свърши бързо. Това е своеобразно нетърпение, потикващо ви да продължавате все по-нататък и по-нататък като състезание с със самия себе си. Заедно с чувството за спешност, вие развивате склонността си към по-голяма активност. Започвате повече да действате, отколкото да говорите за това, как възнамерявате да действате. Фокусирате вниманието си върху конкретни стъпки, които следва незабавно да направите, за да получите желаните резултати и да постигнете набелязаните цели. По всичко изглежда, че бързото темпо върви ръка за ръка с големи успех. Достигането на такова темпо изисква да стартирате и да не спирате, опорито поддържайки постоянна скорост. Когато човек е последователен и настъпателен в движението си. Към значимите си цели, той активира кинетично импулсния принцип на успеха. Този принцип гласи, че макар и преодоляването на инерцията и набирането на скорост да изискват огромно количество енергия, за следващия етап тя е необходима много по-малко. Добрата новина е, че колкото по-бързо се движите, с толкова повече енергия се здобивате. Колкото по-голяма скорост набирате, толкова повече работа свършвате и по-ефективни се чувствате. И заедно с увеличаващата се скорост се увеличават и опитът, и уменията ви, и компетентността. И трудоспособността ви. Чувството за спешност автоматично ви прехвърля в принципно по-бързата лента на кариерата ви. Там се повишават и самочувствието, и самоуважението, и гордостта ви. Една от най-простите, но същевременно и най-силно действащите техники да си дадете начален тласък е да си повтаряте «Направи го сега». «Направи го сега». «Направи го сега, отново и отново». Ако чувствате, че губите скорост или че се разсеивате от разговори наоколо или от незначителни дейности, започнете да си повтаряте – обратно на работа. Обратно на работа. Обратно на работа. В крайна сметка, нищо няма да бъде по-полезно за кариерата ви от това да се здобиете с репутацията на човек, вършещ работата си бързо и качествено. Тази репутация ще ви направи ценен и уважаван специалист в областта, в която работите. Изяж жабата. Вземете от днес решение да развиете чувство за спешност във всичко, което правите. Изберете една област от дейността си, в която имате склонност да губите времето си, и вземете решение да се заемете по-активно и сериозно с нея. Когато ви се предостави благоприятна възможност за действие или пред вас изкочи проблем за решаване, започнете веднага. Когато ви се възложи отговорна задача, заемете се с нея бързо и своевременно докладвайте на шефа си. Бъдете активни във всяка важна сфера на живота ви. Ще бъдете очудени от това, колко по-добре ще се чувствате и колко по-голям обем от работа ще свършите. 21. Подхождайте към всяка задача обособено. И ето е тайната на истинската сила. Учете се чрез постоянна практика как. Да овладявате способностите си и да ги съсредоточавате във всеки момент в определена точка. Джеймс Алън Изяж жабата. Всяка част от процесите на планиране, степенуване и... Организиране се свежда до тази проста концепция. Което и да е велико постижение на човечеството е било предхождано от дълъг период на тежка и съсредоточена работа. Вашата способност да определяте най-значимата си задача, да подхождате към нея и после да се концентрирате, докато не бъде завършена, е ключът към високата вилична продуктивност. Обособеният подход изисква, след като сте започнали работа по някоя задача, да продължите, без да се отклонявате, докато тя не бъде 100% приключена. Самонасърчавайте се с думите обратно на работа, макар да сте изкушени да спрете или да се заемете с нещо друго. Като се съсредоточавате изключително в най-значимата точка от плъна си, ще сте в състояние да редуцирате времето за приключването и с 50%, че и повече. Изчислено е, че тенденцията да се започва и спира работата по една задача може да увеличи времето за изпълнението и с около 500%. Всеки път, като се върнете отново към нея, се налага да правите рекапитулация на извършеното до този момент, за да можете да влезете в крачка и да продължите. Трябва да преодолеете инерцията, пак да наберете скорост посредством ново натрупване на кинетична енергия и да влезете в продуктивен работен ритъм. Но когато сте изцяло подготвени и стартирате работа, без да си позволявате да спирате или да се разсейвате с нещо друго до приключването и поддържате високо ниво на енергичност, ентузиазъм и мотивация. Работите по-бързо и по-ефективно. Истината е, че след като сте открили коя е вашата задача едно, всичко останало, всяко друго нещо, което бихте правили, в известен смисъл е загуба на време. То просто не е толкова важно, няма същата стойност. Колкото повече се самодисциплинирате да работите на отклонно по една единствена точка, толкова повече напредвате по кривата на ефикасността. Започвате да вършите работата си все по-качествено и по-бързо. Всеки път, когато спирате работата си, нарушавате този цикъл и се връщате обратно по въпросната крива, където работата ви става по-модна и трудна. Елбърт Хабарт определя самодисциплината като способността ви да се принуждавате да правите онова което трябва, когато трябва, без значение дали ви харесва или не. В крайна сметка успехът във всяка област изисква тонове дисциплина. Самодисциплината й Самоконтролът са темелите на характера и ефективността. Започването на приоритетна задача и упоритата работа, докато тя не е 100% изпълнена, е истинският тест за вашия характер, воля и решителност в всъщност е самодисциплина в действие. Хубавото е, че колкото повече упорствате в реализирането на първостепенно начинание, толкова повече се изпълвате със са самоуважение и толкова повече решителност добивате да продължите в същия дух. Когато се съсредоточавате целенасочено върху всеки важен пункт от плана ви, докато не го осъществите 100%, вие всъщност оформяте своя характер и изграждате личността си по-компетентна по-самоуверена, щастлива и ефективна. Чувствате се все поспособни да набелязвате и да постигате целите си. Ставате господар на съдбата си. Влизате във възходяща спирала на лична ефективност, в която бъдещето ви е абсолютно гарантирано. И ключът към всичко това е да се умявате всеки път да идентифицирате най-съществената си за момента задача и тогава да изяждате жабата. Изяж жабата. Влезте в действие. Вземете решение още сега да определите най-важната си задача или проект и на мига се захванете за работа. След като сте започнали, наложете си да упорствате наотклонно, докато тя не бъде 100% приключена. Ако го постигнете, считайте това за успешно преминаване на теста «Вие сте човек», който може да взима решения и да ги изпълнява. 22. Технологията е ужасен учител. В живота има нещо повече от простото увеличаване на скоростта му. с Ганди Технологията може да бъде вашият най-добър приятел или най-големият ви враг. Технологията става враг, когато се поддаваме на натръпчивата нужда да общуваме непрекъснато. Тази принуда да останем включени, оставя всички ни бездъх. Нямаме време да спрем, да помиришем розите и да съберем мислите си. Имате избор. Ключът е да държите връзката си с технологиите под контрол. Бил Грос, който управляваше над 600 милиарда долара във фондови и облигации с фиксиран доход, когато беше в Пинко, е известен с това, че редовно тренира и е медитира ежедневно, за да се концентрира, без да използва никаква технология. Въпреки, че изключва всичките си устройства, той никога не пропуска важно съобщение. За да останете спокойни, ясни и способни да се представяте най-добре. Редовно се откъсвайте от технологията, която ви завладява. Изследовател, който бе помолил група изпълнителни директори и предприемачи да се откажат от технологията, установи, че имат подобрена памет, по-дълбоки взаимоотношения, по-добър сън и по-голяма вероятност да вземат решения, променящи живота. Когато хората са прекалено ангажирани, комуникационните технологии бързо се превръщат в разрушителна зависимост. Хората се събуждат сутрин и обсебващо проверяват всички известия на телефона си, преди да станат от леглата си. След това се надпреварват към комютрите си, за да продължат да четят, дори преди дори да закусят, да пият вода или да си измият зъбите. Сега хората проверяват смартфоните си около 46 пъти всеки ден според едно проучване и около 85 пъти на ден според друго проучване, което установява, че... Хората си имали достъп до телефоните си два пъти по-често, отколкото са си мислили. Не се пристрастявайте. Неотдавна във Вашингтон бях на бизнес обяд с пълна стая от високопоставени ръководители. Преди началото на обеда един от организаторите се изправи и изказа кратка молитва. Всички ръководители наведоха глави. Когато молитвата свърши, обядът започна. Въпреки това, на моята маса, Четирима или петима от осемте души изглеждаха силно засегнати от молитвата. Те държаха наведени глави и ръце с кута си, дори когато храната беше сервирана. Те сякаш бяха потънали в дълбоки размисли по дълбоките въпроси на деня. Тогава разбрах, че изобщо не се молят. Всичките бяха силно фокусирани върху смартфоните си, изпръщаха и получаваха имейли, пишеха като неистовите иниджери, които играят видеоигри. Всичките бяха изгубени за света около тях, удавайки се в дълбока яма, пълна с обменна информация. Върнете времето си! Един от моите клиенти се оказа вързан и прикован към компютъра си, получавайки и отговаряйки на имейли по няколко часа всеки ден. Колкото повече време прекарваше пред компютъра си, толкова по-малко други важни задачи успяваше да свърши. Стресът, причинен от тези неизпълнени задачи, нарастващ като лавина, Започна да се отразява на личността, здравето и навиците му за сън. Ние го научихме за правилото 8-0 наклонена черта 20% и как се прилага към имейлите. Той изтри и се отписа от 80% от имейлите си, които нямаха стойност. От останалите 20%, само 4% изискваха незабавни отговори. Останалите 16% могат да бъдат прехвърлени в папка за действие, за да се работи по-късно. Откажете да бъдете роб. Освободете се от компютъра си. Отпишете се от всички нежелани бюлетини. Настройте автоматичен отговор, който казва Проверявам имейла си само два пъти на ден. Ще отговоря възможно най-скоро. Ако е спешен случай, обадете се на този номер. Веднъж журналист от списание Форчен написа, че когато се върнал в офиса след двуседмична европейска вакансия, го чекали над 700 имейла. Той осъзна, че ще му отнеме седмица, за да премине през всички тях, преди да започне важни проекти. За първи път в кариерата си той пое дълбоко дъхи натисна бутона «Изтри всички», изтривайки тези 700 имейла за винаги. След това той се зае с проектите, които бяха наистина важни за него и неговата компания. Обяснението му беше просто. Разбрах, че само защото някой ми спрати имейл, това не означава, че притежава част от живота ми. Въпреки, че не много хора биха изстрили цялата си входяща котия, определено можете да изтриете и игнорирате повече имейли, отколкото го правите в момента. Дайте си право да премахнете всички имейли, които не са свързани с важни цели и взаимоотношения. Все някой ще ви каже. Хората често ме питат на моите семинари, но не трябва ли да останете свързани с технологиите, за да сте в крак с новините, казвам им, ако е наистина важно, някой ще ви каже. Много хора се изключват от новините и достатъчно изненадващо, те остават добре информирани по повечето важни теми. Вие трябва да направите същото. Изяж жабата. Решете днес да създадете зони на тишина по време на ежедневните си дейности. Изключете компютъра и смартфона си за един час сутрин и един час следобед. Ще бъдете изумени от това, което се случва. Нищо. Решете да се изключите от технологията за един цял ден всяка седмица. До края на вашия дигитален детокс умът ви ще бъде спокоен и ясен. Когато умствените ви батерии имат време да се презаредят, ще бъдете много по-ефективни в яденето на жаби. 23. Технологията е прекрасен служител. Технологията е просто инструмент. Емелинда Гейтс. Трябва да се дисциплинирате да се отнасяте към технологията като към слуга, а не като. Към господар. Целта на технологията е да направи живота ви по-гладък и по а не да създава сложност, объркване и стрес. Обикновено, за да направите повече с повисока стойност, трябва да спрете да правите неща с по пониска стойност. Продължавайте да се питате, какво е важно тук, какво е най-важно за вас да постигнете в работата? Какво е важно в личния ви живот? Ако можехте да изпълнявате само една или две от наличните за вас дейности, кои биха били те? Използвайте своите технологични инструменти, за да си напомняте редовно кое е най важното и да се предпазвате от най-малко важното. Технологията може да бъде лесен начин да получите контрол над вашите комуникации, вашето време и дори вашите емоции. Поемете контрола върху комуникацията си. Изчистете вашето цифрово работно пространство, както бихте направили в физическото си бюро. Затворете всяка програма, която не е необходима за текущата задача. Блокирайте вебсайтовете, които ви разсейват най-много. Уверете се, че са отворени само комуникационните канали, от които се нуждаете, за да завършите задачата си. Повечето задачи изискват известна комуникация, но наличието на 10 различни начина за комуникация е излишно. След като на екрана ви се вижда само подходяща информация, подредете прозорците си за перфектен работен процес. Покажете на смартфона си кой е шеф, като деактивирате всички известия, както аудио, така и визуални. Това е важна стъпка към проверка на телефона си по собствен график и по този начин да си възвърнете контрола над живота си. Но какво да кажем за спешните случаи? Работниците, които отговарят за малки деца, възрастни родители или роднини с увреждания, може да смятат, че изключването от технологията или деактивирането на известия просто не е опция. Ами ако възрастният им родител се подхлъзне във ваната или малкото им дете има спешен случай в дневната грижа? Това е абсолютно основателна загриженост. Решението обаче не е да бъде достъпно за всички по всяко време. По-скоро създайте телефонен номер, имейл адрес или друг канал за комуникация, за който знае само гледачът на любимия човек. Оставете този канал отворен и го запазете за спешни случаи. Ако желаете, можете да направите това и за работния си живот. Дайте на вашия шеф или ключови клиенти начин да се свържат с вас който никой друг няма. Можете също така да програмирате вашия имейл менеджер да сортира автоматични имейли от най-важните ви работни взаимоотношения в папка «Прочетете първо». С други думи, сегментирайте комуникационните си канали, така че само жабите да могат да скачат във вашия замък на концентрация. Поемете контрола над времето си. Вашият календар е прекрасен слуга, но ужасен господар. Никога не штракнете автоматично върху приемане на цифрова покана. Запитайте се дали поканата наистина отговаря на вашите приоритети, преди да натиснете бутона. Планирайте големи блокове от време за изпълнение на задачата в календара си, сякаш са срещи. Бъдете толкова агресивни към това, че когато хората погледнат в календара ви, ще видят само малка част от свободното време. Това ще ги впечатли и ще ги мотивира да планират по кратки срещи. Вашия цифров списък с задачи, известен още като софтуер за управление на задачи, е мощен инструмент за поемане на контрол върху вашето време. Той има всички предимства на хартияния списък с задачи плюс няколко допълнителни функции. Цифровите списъци с задачи, тодио списъци, ви позволяват да прехвърляте елементи в списък с задачи на друг човек с едно натискане на бутон. Това може да ви помогне да делегирате по-ефективно, но се уверете, че приемате само онези задачи, които са в съответствие с вашите приоритети. Дигитален списък със задачи също може да бъде програмиран да ви напомня безмилостно за най-важните ви задачи. Поемете контрол над емоциите си с помощта на Технологии Много хора не успяват да направят технологията свой слуга, защото се страхуват да научат нови умения. Този страх може да бъде овладян, откажете да го задържите. Всичко може да се научи и това, което другите са научили, можете да научите и вие. Уведомете вашата организация, че се интересувате да научите за технологични инструменти, които ще ви направят по-ефективни. Ако имате приятел, член на семейството или колега, който се занимава с технологии, научете всичко, което можете от този човек. Преди всичко, избягвайте фразата «не мога». Технологията вече не е по избор. Той е също толкова важен, колкото четенето, писането и смятането. Идеята, че само определени видове хора са добри в технологиите, е мит. Без значение от вашата възраст, раса или пол, вие имате силата да овладеете технологията. Ако все пак се разочарувате, просто не забравяйте, че това се случва на всеки, дори опитни програмисти, които получават стотици долари на час, понякога ще бъдат разочаровани от технологията. Когато направите технологията свой слуга, тя може да бъде източник на положителни, мотивиращи емоции и повишена производителност. Публикувайте най-важната си цел в социалните медии и обещайте на последователите си, че ще постигнете тази цел. Актуализирайте ги ежедневно за напредъка си, така че ако пропуснете един ден или се отпуснете, всички ще знаят. Публикуването в социалните медии за вашия напредък е чудесен начин да се възнаградите за напредък в дългосрочни проекти. Когато печалбата е далеч в бъдещето, може да е трудно да останете мотивирани, така че получаването на харесвания или сърца от вашите последователи в ежедневните ви актуализации може да бъде начин да постигнете мини-изплащане. Можете дори да потърсите хора във вашата област в социалните медии и да се състезавате с тях, за да видите кой може да яде най-много жаби. Например, много писатели обичат да споделят ежедневния си брой думи в Twitter, за да могат да видят кой в техния социален кръг е най-бързият и най-продуктивен писател и кой се поддава на отлагане. Спрете да бъдете заробвани от социалните медии, а вместо това ги накарайте да работят за вас. Просто е, вместо да публикувате нещо банално, публикувайте за вашите житейски цели и потърсете социалната подкрепа. За да ги завладаете. Изяж жабата. Решете днес да изключите всички известия, с изключение на вашите канали за спешни случаи. Създайте специални зони във вашия дигитален живот за най-важните си задачи. Решете да проучите и инсталирате един програмка или приложение, което ще ви помогне да бъдете по-ефективни и пофокусирани. 24. Фокусирайте вниманието си. Целият живот е изучаване на вниманието. Където отива вашето внимание, Животът ви следва. Джиду Кришнамурти Фокусираното внимание е ключът към висока производителност. Привличането на разсейване, примамката от електронни и други прекъсвания, води до разсеяно внимание, блуждаещ тум, липса на фокус и, в крайна сметка, недостатъчни постижения и провал. Настоящите изследвания доказват... Че непрекъснатото отговаряне и реагиране на имейли, телефонни обаждания и текстови съобщения и незабавни съобщения, а има отрицателен ефект върху мозъка ви, съкръщавайки продължителността на вниманието ви и затруднявайки, ако не е невъзможно, да завършите задачи, от които зависи вашето бъдеще и успех. Развитие на пристрастяване Когато първо проверите електронната си поща сутрин или когато отговорите на звънеца или друг звук, който показва входящ имейл или съобщение, мозъкът ви отделя малка доза допамин. Този кадър ви носи приятно бръмчене. Той стимулира любопитството ви и ви кара да реагирате и реагирате незабавно. Веднага забравяте каквото и да сте правили и насочвате цялото си внимание към новото съобщение. Подобно на звука от камбани, когато печелите, докато играете на слот машина, звукът на имейла или айн предизвиква реакцията какво спечелих? Веднага спирате работата си, за да разберете каква е вашата награда. Когато започнете деня си с няколко инжекции до памин, задействани от вашия имейл или звънет заем, ви е изключително трудно да обърнете голямо внимание на важните си задачи през останалата част от деня. Иллюзията за многозадачност Някои хора вярват, че могат да се занимават с многозадачност, преминавайки напред и назад между имейли и важни задачи. Но хората могат да се съсредоточат само върху едно нещо в даден момент. Това, което всъщност правят, се нарича преместване на задачи. Те преместват вниманието си напредназът, като люлене. На прожектор от един обект на друг. След прекъсване на интернет са ви необходими около 17 минути, за да прехвърлите цялото си внимание обратно към задачата си и да продължите да работите. Точно това е причината, поради която толкова много хора днес работят все по-усилено, преминавайки от прекъсвания на електронната поща към работа и обратно, през целия ден и постигайки все по-малко и по-малко постижения. Те също правят повече грешки. Доказаните решения Решенията са прости и се възприемат от най-продуктивните хора във всяка индустрия. Първо. Не проверявайте електронната си поща сутрин и веднага задействайте целодневната допаминова зависимост. Оставете устройствата си изключени. Второ, ако трябва да проверите електронната си поща по някаква причина, влизайте и излизайте бързо и се връщайте на работа. Изключете звука на компютъра си и поставете телефона си на вибриране. Спрете стимулациите, които задействат потока на допамин и водят до непрекъснати прекъсвания. И накрая, решете да проверявате електронната си поща само два пъти на ден, в 11 часа и 15 часа часа, и след това да изключвайте отново. Предоставете телефонен номер, на който някой може да се свърже с вас при спешни случаи. Всеки път, когато сте на среща с един или повече хора, следвайте същия протокол. Оставете електронните устройства изключени. Никога не обиждайте хората, с които се срещате като работите на лаптопа си или отговаряте на телефона си. Обърнете 100% внимание на другите хора. Това въжи и у дома. Отвоете вашата производителност. Ето един лесен начин да отвоите производителността си. Първо, планирайте всеки ден предварително, изберете най-важната си задача и след това започнете първо с тази задача, преди да правите нещо друго. Второ, Работете без прекъсване в продължение на 90 минути, без да се отклонявате или разсейвате, и след това си дайте 15 минути почивка. Трето, започнете отново и работете още 90 минути без прекъсване. И накрая, след този 3-часов работен период, можете да се възнаградите с доза допамин, като проверите електронната си поща. Когато развиете навика да изпълнявате 3 часа важна работа всяка сутрин, първо – вие ще отвоите производителността си и ще се отървете от навика да проверявате. Електронната си поща през целия ден. Ще си възвърнете пълния контрол над живота си. Изяж жабата. Имайте предвид целите си за успех и висока производителност. Преди да направите нещо, запитайте се, това помага ли ми да постигна една от най-важните ми цели или това е просто разсейване? Откажете да станете роб на звънци и свирки които ви отклоняват от изпълнението на онези задачи, които могат да направят истинска промяна в живота ви. Оставете устройствата си изключени. Да обобщим. Ключът към вашето щастие, задоволство, успех и самосъзнание на успял човек се крие в способността ви да изяждате жабата като първо задължение от всеки ваш работен ден. За щастие придобиването на това умение е напълно достижимо чрез упражнения. И когато развиете навика да се захващате с най-вожното преди всичко станало, вашият успех е сигурен. Следва обобщението на разгледаните тук 24 ефикасни начина да избегнете протакането и да вършите нещата по-бързо. Редовно си припомняйте тези правила и принципи, докато не се вкоренят трайно в мисленето и действията ви, и бъдещето ви ще е осигурено. Постелете масата, решете точно какво искате. Яснотата е от първостепенно значение. Преди да започнете, запишете целите и задачите си. Планирайте предварително всеки ден, мислете върху лист хартия. Всяка минута планиране ви спестява от 5 до 10 минути изпълнение. Прилагайте към всичко правилото 80 0 наклонена черта 2 0. 80% от резултатите ви се дължат на 20% от дейността ви. Винаги съсредоточавайте усилията си върху първостепенните 20%. Мислете за последствията. Вашите най-важни задачи и приоритети са унези, които могат да имат най-сериозни последствия, позитивни или негативни, върху живота и работата ви. Съсредоточавайте се главно върху тях. Прилагайте азбучния метод. Преди да започнете работа по списъка си с ангажименти, отделяте известно време да ги подредите според значимостта им, така ще сте сигурни, че работите по най-важните от тях. Фокусирайте се върху ключовите си дейности. Идентифицирайте онези резултати, които категорично трябва да постигнете, за да свършите добре работата си. Съобразявайте се с закона за полезното действие. Никога няма да имате време да свършите всичко, но винаги то ще е достатъчно за най-важните неща. Кои са те? Пригответе се изцяло, преди да започнете. Преди да започнете каквато и да е работа, направете така, че всичко необходимо за нея да ви е под ръка. Съберете всички книжа, информация и всякакви работни материали, така че след като стартирате, да не се налага да спирате за каквото и да било. Апгрейдвайте основните си умения. Колкото повече опит и знания добивате по отношение на ключовите си задължения, толкова по-своевременно ги започвате и по-бързо ги приключвате. Осигурете подем на специфичните си таланти. Определете точно в какво сте най-добри или в какво бихте могли да бъдете и се отдайте с цялото си сърце именно на това. Идентифицирайте главните си пречки, определете спънките, билите външни или вътрешни, отразяващи се върху работата ви и съсредоточете усилията си върху отстраняването им. Варел по варел, можете да изпълните и най-обемната и комплексна задача, ако подходите към нея стъпка по стъпка. Опражнете натиск върху себе си. Представете си, че ви се налага да напуснете града за един месец още утре и за това бързо трябва да уредите най-важните си ангажименти. Развийте потенциала си, идентифицирайте периодите, през които се чувствате в най-добра физическа и психическа форма и ги посветете на най-належащите си задачи. Осигурявайте си достатъчно почивка, за да можете да работите пълноценно. Бъдете активни и мотивирани, търсете положителното във всяка ситуация. Фокусирайте вниманието си повече върху решението на един проблем, отколкото върху самия проблем. Винаги бъдете оптимисти и конструктивни. Практикувайте креативна избирателност, тъй като не сте в състояние да извършите цялата налична работа, трябва да се научите да отсявате несъществените неща, така че да имате достатъчно време да се захванете със съществените. Започвайте с най-трудното. Вземете твърдо решение винаги да започвате дения с най-съществените си дейности и да не се разсейвате с нищо друго, докато не приключите с тях. Разбивайте на части задачите си. Разбивайте големите си и комплексни проекти на фрагменти и после работете по всеки фрагмент по-отделно. Разделите времето на големи блокове. Организирайте работните си дни на големи блокове, в които да се концентрирате върху най-значимите си задължения. Развийте чувство за... Спешност – създайте си навика да приключвате бързо ключовите си задачи. Спечелете си репутацията на човек, който върши работата си бързо и качествено. Подхождайте към всяка задача обособено, поставете си ясни приоритети, започнете веднага с най ангажимент и работете, докато не го приключите 100%. Именно това е ключът към качественото изпълнение и максималната лична ефективност. Допълнителни глави Технологията е ужасен учител. Върнете времето си от поробването на технологичните зависимости. Научете се често да изключвате устройствата и да ги оставете изключени. Технологията е прекрасен служител. Използвайте своите технологични инструменти, за да се сблъскате с най важното и да се предпазите от най-малко важното. Фокусирайте вниманието си.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 С тези техники за персонален менеджмент като неотделима част от личността ви вашият бъдещ успех ще бъде безграничен. Просто го направете. Изяще жабата. Брайан Трейси Изяж жабата. 21 начина да избегнете пиленето на време и да вършите повече побързо. Превел от английски Теодор Михайлов Първо издание 2010 година. Допълнено с три нови глави 2017 година. дат Фрак. Капирит символ за авторско право 2007 2017 бай Brian Трейси. All Rights Reserved. Httpss двоеточие двойна наклонена черта www.berentrasi.com. Брайан Трейси, автор. Теодор Михайлов, преводач. Силвия Петрова редактор Анна Лазарова, коректор Силвия Петрова, предпечатна подготовка ИК, Световна библиотека от 2010 HTTP двоеточие дабл наклонена черта 4ITI.MI ISBN 978-954-574-028-2 Издателство, Световна библиотека е от Адрес – Град София, ЖК, Дружба 1, Булевард, Искърско шосе, 19. Книжна борса – Болит, Офис 31. Тел – Плюс 359893389150. HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта sbblas.u Емейл – световнбибилагетмейл.bt